<gül> otós beszélni. Kezdjük egy idézettel. A mecsetek a vilaktanyáink, a kupolák a sisakjaink, a minaretek a bajonek, bajonetjeink, a hívek a katonáink. Tudjuk-e, hogy ez, ez az idézet kitől származik? Igen, de nem mondom meg. Ez egy török költő, akitől Erdogán, a jelenlegi ö, török állam, főkorábbi török idézett idézte ezt. Az akkori török állam ezért őt bebörtönözte. Ma Erdogan a, a török állam feje, és hát, Törökország iszlamizációja az rohamosan zajlik. Ő azért még egy fokkal mérsékelt. Hát hogy mondjam, az ő pártja az egy mérsékelt iszlám párt. Te iszlám párt. Most az, hogy az iszlámon belül van-e olyan, hogy mérsékelt, és hogy mit jelent a mérsékelt, mert az iszlám világban létezik olyan, hogy mérsékelt. Kérdés, hogy az, hogy mondjam, tehát az Iszlám... vallási iszlámon belül van a mérsékkel, bizonyos értelemben van robi, mert mit tudom, hogy Irán az elég radikális, de mégse fejeznek le naponta emberek. Jó, csak ezt beszéltük, érzem, ugye, ezt, beszéltük, az... ezt beszéltük, hogy itt mi a, mik a különbségek, ugye? Azt tudjuk, hogy Irán az síta és perza. Tehát ugye itt a származásbeli, meg a vallási kategóriák különböznek. Még ugye a... a, a ö, Észak-Irak, az meg Észak-Szíria, tehát ahol az ISIS van, az kifejezetten szunnita, és kifejezetten arab. Ugye itt arról van szó, hogy, hogy mind a kettő egy iszlám fundamentalizmus. Csak hát azért a két fundamentalizmus az nagyon más, ugye azt látjuk. Azért látjuk, hogy mi mekkora a különbség a között, ami ami az ISIS-ben zajlik, és a között, ami, ami Iránban zajlik. Ő... Azért, azért, azért hozzátennék olyasmit, hogy 16 éves lányt erkölcstelen életmódért darúval lakasztottak fel, a... nyilvánosan irányba, már jól, már jól, pár évvel. Ez a különbség, csomó, csomó különbség van, a, mindkét helyen a sarja a törvény. Tehát a házasságtörő asszonyt, akinek a házasságtörésére két tanú van, azt mindkét helyen megkövezik. Vagy a a. a, a, a a buzikat, azokat mindkét helyen, csak mondjuk az egyik igen, helyen felakasztják, szóval, az egyik hely igen, Iránban felakasztják egy torúra, ráll egy tarús jár és arra föllógatják nyilvánosan a buzikat, igen. Ö, a, ezt milyen vágytelien mondtad, szóval daruskocsorra föllúgatják a múzikaat. Azt érzem, a muzika, hogy a saját, saját vágya idat projektálód de mindegy. Eh, ez is lehet, sőt, haószínű, a én lennék a daru kezelő, <laughs> szóval, eh, Nyilvánvalóan más, más jelent az, hogyha valakit leöntenek petróleummal is meggyújtják. Pontos, hogy nem benzinnel, mert a benzin az nagyon gyorsan ég. Nem ez a cél. Szóval, szóval... Törökországból én, nekem most az a jóslatom, hogy két éven belül az Egyesült Államok fogja vonni az atomfegyvereket. És Törökország NATO-tagság a napjai meg vannak számlálva. Ez mikor lesz? Két éven belül szerintem. Uh -huh. Hát ez... Most nem, lehet az az igazság, az az igazság, hogy nagyon sok... Az, az igazság, hogy nagyon sok... Eh, nem nagyon sok, de három állam van a térségben, amelyik az iszlám vezető szerepére pályázik. És itt van egy verseny ezek között az államok között. Az egyik állam az Törökország. Az egész világos. Törökországban az iszlám nagyon-nagyon erős nacionalista színezetet kapott. Tehát nem csak... Eh, Törökországban az iszlám nem választható szélt a török nacionalizmustól, most nem így van Szaud-Arábiában. Szaud az, az, az, az határozottan nem nacionalista, viszont szélsőségesen fanatívusan szunita, szóval vahabita szárnyi alkodik. Pedig az arabiai lawrence az mindent megtett, hogy nemzetet faragjon belőle a törökök ellen, De, de hát az hogy igazság, hogy ők, ők, ők, ők, ők, ők, ők egyébként jellemzi a szaúd a szerepvállalását. Jelenleg ugye, ők megüzenti Európának, hogy szaúd is beszáll a, ugye most a menekült válságban. Szaúd-arábia is szeretne segítséget nyújtani. Természetesen egyetlen egy menekültet nem fogadnak be. Viszont két éven belül 2000 új meccset építenek európa Ettől voltunk Ez Ezt vállalták. Vála egy vállalás. Egy, tényleg. És köszönjük. Le a kalapal. Köszönjük Saudarabia. Köszönjük a vovabita cinizmus. A meccset drága, a meccset. Robi. Erre, érted? Nem csak, ez, nem csak futballcsapatokat vesznek, most már meccset is építenek. Ez, ez, ez a De nem És az, hogy milyen, milyen nyíltan zajlik, ez, amiről a, itt a török költő, török nacionalista költő írt. És egyébként ez a kis idézet, ami az Erdogánnak a kedvenc idézete, a sisakjainkról, amikor vagy a ez, ez, nem, ez, ez, ez az idézet, ez nem tűnik nacionalistának. Ez, ez fundamentalistának tűnik. Vallási fundamentalistának. Csak hogy Törökországban a vallási fundamentalizmus és a nacionalizmus nem szétválasztató egymástól, ahogyan Magyarországon a klasszikus... Pont a... ezt akartam mondani, a régi magyar himnusz boldog a Na, tehát hát az ez, a... A, ez az eredeti magyar himnusz. Igen, igen meg, a, meg, meg hogy mondjam, tehát, hogy a, amikor a... E, például Petőfinél a, a modernitások, vagy nem is modernitás fogalmazunk úgy, hogy a, a népek egyenjogúságának az óhajtása, és a, a nacionalizmus ami látszólag egy ellentmondás összefért nem, szétválaszt, összefért. nem, nem hogy összefért, szétválaszt volt egy most az ő esetükben hát ő, ők történelmi fejlődés más stádiumában van vannak és a, és a harmadik ő, kihívó erre a szerepre erre a vezérállam szerepre az Irán Törökország, Irán és Szaudarábia ők hárman a a jelöltek arra a, a vezető szerepre, hogy az iszlám vezírállomává váljanak. És itt sok sok érv szól Saudarábia mellett, sok érv szól Irán mellett is, számos érv Törökország mellett is. Most De ez egy betérkedés. Iszlámjá... Kieg Kiegészíteném azzal, hogy amikor még katonai diktatúrák uralták a közel-keletet, azt tör, egy picit menjünk bele a történelembe. Törökország kezdte egyébként a, a, a, az iszlám világon belül a modernizációt. Kemal Atatürk az létrehozta a oszmán török szultánság romjain a modern törökországot. országot. Tulajdonképpen egy fasisztaid geci volt, de ez most tök mindegy. Ö, mégis modernizálta valamennyire a török és ezt a mintát, hogy a hadsereg kezében van az uralom, és létrejön egy nacionalista diktatúra, tehát innentől kezdve ugyan persze muszlimok vagyunk, muszlimok vagyunk, meg tiszteljük a vallást, de alapvetően mégis elsősorban törökök vagyunk, Megjön. Ez Kemal adatűr kezdte, és nyilvánvaló, hogy az európai nacionalizmusok tettek erre hatást. És ezt a mintát követték 1945 után, nagyon sok helyen, Észak-Afrikában és a közel-keleten, így jött létre a modern Irak, így jött létre Szíria, így jött, jött létre Egyiptom, most nem maga az alakulat, mert nem így jött létre, hanem azt a gyarmatosítók csinálták meg, történeti folyamatok, külön függvényei voltak, de maga ez a modell, hogy van a hadsereg, és van egy nacionalista diktatúra, egyébként Iránban a Sak az uralkodó volt ilyen, meg egyes helyeken is van uralkodók, és van hasonló félig világi államot képvisel, de... ilyen például a marokkói uralkodás, vagy a jordániai a jör... Korábban so sokkal világiasabb volt, még, még az Atatürknél is. Lényegesen Világos, nyugatosabb volt. Lényegesen nyugatosabb, De azért ne, tegyük, ne felejtsük el, hogy ezek veleig romlott. De gonosz. De... Mindjárt veleig romlott és gonosz diktatúrák voltak. De az a jó. Nem tudom, hogy az a jó, az a jó. Az a jó, az állatoknak az nem, kell. Nem azért, azért, mert az állatoknak az kell, hanem azért, mert ez az egyetlen alternatívája az iszlámnak, a kalifátusnak. Az egész térségben. Mondj még egy államot, az ahol csak iszlám, iszlám... De én nem, a nem fejeztem a valóban. De most komolyan, mondj még egy államot, ahol van a harmadika alternatíva. A nagyon sötét és gonosz diktatúra és az, a az iszlám állam nincs, nincs, Nincs, nincs, abszolút nincs, nincs de ez... ez, ez... Figyelj, van még idő, és azt akartam mondani, hogy Egyiptom nagyon, soka, nagyon sokáig pályázott az arab világban, a vezetői posztra. Nem az iszlám világban, tehát nem arról van szó, amit te mondtál az előtt, hanem az arab világban. Persze nyilván ez nem. Ott is egyébként egy ilyen félig nacionalista, félig szocialista diktatúra jött létre Nasser vezetésével, aki ilyen szovjet szovjetbarát is volt, és aztán szadattal Amerika barátok lettek. És aztán tulajdonképpen a nyugat, a nyugat a demokráciára hivatkozva kivonta a, hogy is mondjam, nem csak az erőit, egyetlen a támogatását, de kiszedte a szőnyeget a korábbi szövetségesei alól. Már a 90-es években, Robi, figyelj, már a 90-es években oda kellett volna figyelni, mi történt Algériába. Algériába az történt, hogy az isztán fundamentalista párt megnyerte a választást. Beszart. Ott ilyen félig szocialista jellegű, szintén nacionalista diktatúra volt, és beszart a gazdaság, és válság volt, és megnyerte az iszlám párta a választásokat. És a hadsereg közben szólt, és nem engedte, és máig Algériában tulajdonképpen nincs iszlám állam, mert a hadsereg erős volt. Ez, ez a játszmament ment egyébként Saddam Hussein is... Ugyanez a típus, mint a Kemálata török, meg az összes török török volt. török volt, török az elnök ezért volt a elnök ma volt török volt török a török török török török török török török volt, hogy annak a török az török török török török török török nagyon, nagy, nagyon török ezeket török víres, török kegyetlen diktatúrákat török Isz, a helyükön, a bült helyükön az iszlám fog teret nyerni. Ez, és az az igazság, hogy. Az Atatürk az azt, azt a kísérletet tette meg, a, ő, ő, ő, egy, ő megpróbálta modernizálni, megpróbálta, megpróbálta úgy csinálni, mintha az iszlám világban a felvilágosodás megtörtént volna. Tehát hát ő, ezt nem próbál, így nem ez így nem megy, és ez ki is derült. És hát ezekben, hát az atatürki állam ezekben az években, ezekben az években bomlik le, és esik szét. Öt év múlva Törökország iszlám állam. nem a, Nem olyan iszlám állam lesz, mint az ISIS. Nem az ISIS lesz. Egy török, egy, egy sajátosan török, Kifejezetten nacionalista, nacionalista jellegű párgyalap, egy erős nacionalista, körök nacionalista vonásokkal rendelkező isztamátus lesz. De az lesz. Ez az Erdogánnak most már nem pusztán a programja, de hát ez ki van mondva, és ez most már zajlik. Igen, tehát egy nyugati ember számára rémes egy ilyen diktatúra, mert mi átértünk diktatúrákat. Jó, ö... És mégis azt látjuk, hogy azok a diktatúrák emberi életet teremtettek basszusát például, nem köveszték agyon a nőket például, mert annyira felvilágosult volt ez a korrupt katonai diktatúra, hogy legalább a nőt nem köveszték agyon azért, volt egy ilyen eset tavaly Pakisztánban, mert mobiltelefonja volt. Az volt a mondás, hogy nem van... lőtték le, mind az iszlám államba, mert éppen nem hordott az arca előtt kendő. Az volt az atatürki mondás, hogy csináljuk úgy, mintha felvilágosult, felvilágosult lenne, a, lenne az iszlám, felvilágosodás végbe ment volna, és, és, és tegyünk úgy, hogy az állam és az egyház szétválasztható. Válasszuk szét. És persze, szét is sikerült választani, csak... Ennek ez azzal jár, hogy persze kírjuk rendszeresen a választásokat, csak ez azzal jár, hogy a következő választás meg fogja nyerni az iszlám hatalomra jut, és, és megint egyesül a. Hát tudjátok, akkor egyesül az állam és az egyház, amikor a Szent Könyv lesz az alkotmány akkor egyesül az állam és az egyház. És abban a pillanatban, hogy egyszer kírjuk a szabad választást, de ez az összes országban így van, egyszer kírjuk a szabad választást, engedjük az után indulni, azonnal megnyeri a választást, mert az emberek politikailag arra szavaznak, hogy más is éljen úgy, ahogy ők. Mert nem volt felvilágosodás, tehát hogy ők politika, politikai program arra fognak szavazni, hogy igen, az az abdulnak is kelljen ötször imádkozni meg a felé, mert mit tudom én, az... A, Abdulnak is kelljen elmenni egy, egy életben egyszer, Megkába, meg annak is kelljen, nem tudom, ezek, ezek a vallási előírások. Ugye ez legyen a törvény, igen, legyen ez a törvény. Tehát, hogy mondjam, a vallás nem privát, hanem ha? a vallás az... Kötelező és közös. Igen. És, és ennek megfelelően az Egyesült Államok, hát a rohatszinikus állam, pusztán azért, mert Törökországból kurva jól lehet nőni Oroszországot, kurva jó rakét a támaszportnak van a hely. pusztán ezért, oda telepítette a rakétáit, és beleírta az alkotmányba, hogy itt demokrácia van, nyugati demokrácia, stb., csak van egy ilyen kis, egy kis becsillagozott rész, ugye az az apróbetűs rész, oda van írva, hogy de amennyiben az iszlám párt nyugna hatalomra, abban az esetben a, a, a hadsereg beszi át a hatalmat. Hát erre négyszer került sor 30 év alatt. Négyszer nyerte. Mindegyik hát most, vagy nem indítod el a választáson, vagy, vagy betiltod az iszlámpártot, az meg hát milyen demokrácia érted? Vagy, vagy megnyeri a választást, de nem nyerhet. Tehát meg kell a alkohol, nem, nem, nem a nem, nem, nem demokrácia. De arról van szó, hogy, hogy a demokrácia addig működik, amíg az iszlámpárt nyer, mert onnantól kezdve az, a, a, a, a Korán lesz az alkotmány is vége, a demokráciának vége, a szólásszabadságnak, sajtószabadságnak a szabad szexualitásnak, vagy mi így, a ez, életnek, Mi történt 1933-ban Németországban, a belvári köztársaságban? Hitler teljesen de de demokratikus úton nyerte meg a választásokat, és előre megmondta, hogy ők márpedig felszámolják ezt az egész szart, amit demokráciának neveznek, mert működésképtelen. Volt egy beszéde, igenis, mi intoleránsak vagyunk. Uh. Van itt mindenféle párt, demokrata párt, szociáldemokrata párt, meg itt leskelődnek a kommunisták, majd mi rendet teszünk. Na most uh, azt kell tudni, hogy Magyőben már nincs egy <gül> A bőrfejüheknek, nem a bőrfejüheknek. <gül> hát ez az, <gül> ez az, ez az. Ez az, Robi, tudod, hogy egy izé hentes a Löpen-féle pártra szavazott, de nem a Mari-féle Löpenre, hanem még az apja-féle keményebb löpen valány évvel nyilatkozott, hogy jobban biztonságban érzi magát ezekkel a posztnácikkal, az meg, mint hogy neki az arabok fölgyújtsák a boltját. Itt van a vége a XX. századnak, és itt jön el a XXI. Most jött el, igen, új, új világ, teljesen újra rendeződik minden. Tehát ö, ö, most, most történik az, hogy ö, Átrajzolódik a politikai palettai, miért nincsenek Malműben? Hát ott kezdődik, hogy Malműben a, nem, kevés, nem nem kis zsidó hitkösség volt, mert hát ott ugye nem volt holokauszt Svédországban, azért a zsidók ott megmaradtak. De hát Malmű az már 6-8 évvel ezelőtt elesett, és gyakorlatilag ez alatt az idő alatt, a zsidók jobbnak látták, hogyha odé várnak, és a zsidagógák kiüldültek, és ők onnan mellett üntek. Most, és, és, és ez itt történik, nyugaton velünk, tehát most nem Damaszkuszról beszélünk, ugye? Ez a, ez a, ez a, ez a politikai helyzet. Nem mondom nektek. Na jó, Svédország azért figyelj, egy különleges állam Európában belül. Talán hát hát állam van az meg, a, a, jaj, jó, Nekem egyébként Szaúd-Arábia meg Észak-Korea volt a legantipatikusabb állam, de ez most tök mindegy. Tehát ott már ilyen van, hogy ö, szót emeltek a raktapasz ellen. Tehát, mert hogy a raktapasz világos színű, olyan, mint a fehér ember bőre, és kell gyártani sötét raktapaszt is, hogy ne sérts meg a vizéknek, érted, az afrikai, meg egyéb, bevándorlók, az érzékenység. Igen, igen, meg... Ja, és Védország az az állam, ahol például lecsuknak téged a kurvázon Nem a kurvát zaklatja a rendőrség, egyébként helyesen, ez más kérdés, hanem a klienst két évre lecsukhatják. Én most tríci csukattam le egyébként. Az oké, az egy persze világos. Mit mond a fiatalember? Ja, meg aszexuális gyerekjátékok, meg egyébként. Ja, hát igen, meg, meg nem szabad az óvodában, hogy... A kötelező tandárja, feminista fizika, meg... Feminista femicista, fizika... <haz> fizika. <Figyel haz> <tök>. Tudod, hogy lennek volt ilyen, hogy ária fizika, meg ária matematika. De ez már nem ugyanazt érezzük, feminista fizika. De a feminista fizikában a tárgyak azok, azok gyorsabban, vagy lassabban nem vagy a feminista fizika az nem hatol be a világba, hogy megbassad, nem, passza, be nem rá, rá. Meg a! A természeti világot. Az értelem férfi, ami behatol a női természetbe és erőszakot tesz rajta. Én egyébként nem csodálkoznék egy ilyen hírrel, hogy mit tudom, Svédországban betiltották a hagyományos közösülési pózokat, Ö, elsősorban is a úgynevezett misszionárius pózt. Egyrészt lerísz az hogy De pedig, mert hogy a férfi ráfekszik a nőre, és ezáltal a férfi domi dominancia fejlődik. De mi abban a mi abban a misi a is nyilván be fogják hirtelni Svédországba. De mi abban a, a, misszió? Misszió? És mi abban a misszió, hogy jelent. Mi hogy Az mi a Az meg! Tehát, egyáltalán, a nő szétrakja a lábát, az a misszió, vagy az, hogy ráfekszen, és megbaszod őt. De melyik a misszió is? Mi az, hogy a sok így basznak? De azok nem állítólag azok sehogyan, mi az, hogy így? De ha basznak, akkor csak így. A tisztelt becsületes missionárius az nem baszik, de ha igen. De nem. a missionárius plusz az elvileg az, amikor nem basztok. Ruhában ültök, egymással szemben. Ez a missionárius plusz, nem? Vagy, vagy egy misszión vagytok és mentek. Mentek, mentek, basz meg, baszás nélkül. Ez a missionárius póz, És nem? elmondhatjátok akkor is, hogy elmentetek. Igen. Igen. Igen. De hogy ez a, egyáltalán, ez, ez is milyen cinizmus, hogy missionárius póz, az az, amikor jól megy, a másikat, az, az, az, az, az, ami elsőnek eszedbe oda az a messzik. Ráfekszel. De igazából ez a Szörös, nagy darab, izzad férfi testeddel ráfekszel a gyengen és rímsovinizmus uh, a, a, a hím torát ül. Ja, nekem ez a tudat alatti, a te tudat alatti, de hogy szeretném a -e szembeülni valakivel, baznak, vagy menné a pusztaságba. A szent puszél. Az, az én tudat alatti másnak a felettesítje. Jaj, jaj, jaj. Jaj, jaj, jaj. Szóval, nézd. Jaj. Jaj az a helyzet az én tudat alatti hogy, meg másnak is a tudat alatti ennyi. hogy én, de tudatalod mindbassz meg, az a kollég... kollektív tudatalan... Kollektív tudatalannak a, a, a legbálya az a ne tudatalad mindbassz meg De az a legményes, bocs, a a ott van a, az... a mély az Isten nem olvastál Jungot, csak a Index-cikkert... Nem a mély én az... hanem különböző alaktalan állatok, amelyek asszák egymást, nem a mély a... ez, ez az, az ő felettesénnyel a... Ilyen a felettesénnyel, milyen a nem felettes? Az ilyen az, az, az alakasnásénnyel a... Na, igyelj, mi? Az a fontos, az a fontos, azt kell érteni, hogy, hogy én személy szerint, én személy szerint bevándorláspárti vagyok. Én bevándorlás. Elmondom, hogy miért. Mert azért... az magyar ellenes vagy. De azért vagyok. Mert a Mikába a fizetnek. Azért vagyok bevándorláspárti, mert Magyarország fogyatkozik, mert Magyarországon senki nem hajlandó elvégezni a fizikai munkát, mert, mert Magyarország egy, egy elvesztette a saját, saját önreprodukciós potenciálját. És ilyenkor szükséges a betelepítés, szükséges a bevándorlás. Történelmileg Magyarország történetében ez számtalanszor megtörtént. A legnagyobb hogy negyedik Béla, volt a legnagyobb betelepítő. Az az igazság, hogy erre egyszerűen szükség van. Ez elkerülhetett. De nehogy már ne dönthessük el, hogy kikkel akarunk együtt élni, kikkel akarunk egy államot, ö, államot ö, ö, képezni. Hát azért álljon már meg a menet, Tehát én bevándorláspárti vagyok. De nehogy már az alapján döljön el, hogy kik vándorolnak be, hogy kik jutnak el először a határhoz. Aki bújt, aki nem, aki most jön, az be enge. ne De mi én tényleg, én tényleg bevándorláspárti vagyok, de azért szabadjon már egy közösségnek eldönteni, hogy, hogy ki vándorol be és ki nem. Az, az milyen házi buli, ahova nem meghívásos alapon jönnek az emberek, hanem a, a Moszkva téren valaki megtudja, hogy van valami, valakinek a lakásán van valami buli, és most mindenki jöhet, és egy ilyen nagy megafofonban megoldják! Azok a jó bulik, azok a jó bulik! Robi, Robi, figyelj! Figyelj, figyelj! Ne trollkodjál szal ne, rá! Nem trollkodjál szal rá, bazd meg! Ne, figyelj, erről van egy jó szám, nem emlékszel? Mi mutattuk nekik a Paxi Enderének a... Itt van az ajtó, nincs meghívó. Nincs már hívó. Nincs már hívó, ez erről szól. Ez a bevándorlásnak a vádteszi jóslata volt, és Paxi Ender akkor éppen Sámán állapotban funkcion most, szóval, nincs, nincs, nincs már Nincs, nincs már kívül. Szóval, <tos> szóval most, ez ne várjál, ez nem, ez, nem ez nem olyan házi buli, hogy följössz és turizol és maximum szétpaszon a lakás, hanem ez olyan házi buli, hogy följössz a házi puliban hosszpatérről, aki először fölír a lakásba, az beköltözik. E költözik. és hogyha a lakótársa azt mondja, hogy hát figyelj, nem már. Szenofób, a geci. Aki azt mondja, hogy ne költözzön már be a lakásomba, az aki a Moszkva először fölér, az egy xenofób, idegen gyűlölő fasiszta geci, igaz? Na, trókodáson kívül. De most, de a jelenlegi baloldalnak, a jelenlegi bal oldalnak, jelenlegi bal liberális oldalnak ez, ez ma az álláspontja. Kis hogy mindenki jöjje? jöjjön, mindenki tele. Ahova akar? Hát egyébként 200 ezer menekült, el ezt kurva jól elő is lehet adni. Illall... Egyrészt, gyerem már ide vissza mellé, jó légy szíves, mert nincs köztem volt a plus, most hagyd mondjam meg, én is a mondan való, és akkor nem tudok Tehát... ne -ne -ne -ne -ne. hogyha... ha... vagyok, ja, nem, nem, nem, be... a... nem, nem, nem, nem ne nem. Figyelj a feladat, az kimegyek a keciben, ha A moral a csajok nem fog velem baszni, hogyha nem viselkedek jól. Nem az igazolás. Nem vagyok a csajó. Akkor nem iselked egy úgyot. Te se vagy a csajom, itt maradjuk egy időben terjesztettek, hogy buzik vagyunk Na, és meg is hogy nekem egy időben, terje, kéne, egy, időben nem nem kéne, egy időben terjesztettem, egy időben hogy buzik vagyunk. Ezt ettől teakadtál, megsértőtt télben. De hogy azt mondta, is azt mondtad, hogy ez csak ránk tartozik. Azóta a tagadód, azóta mindenhol elmondod, hogy nem vagyunk buzik, jól van. Nem vagyunk, oké. Okay. Sosában volt semmi, nem történt meg, meg sem történt. Figyelj, Jó, jó, most te szét. Nem is tudom, hogy miről beszélsz, én már is felejtettem. Szóval, hogy milyen egyáltalán a úgynevezett balibenerális a hozzáállása. Nekem tanárom volt az egyetemen Lider Müller Aki egy ilyen érdekes tudományos karrier után kikötött a Gyurcsány mellett. A Gyurcsány tanácsadója sőt különböző Dékás gyűléseken szólnakolni szokott. Már a 90-es évek legelején ő azt az egyetemem, és ő a török, németországi törökökről beszélt példaként, hogy sok nem tud más tenni, figyelsz, nem tud más tenni egy nyugati ember, mint hogy elviseli azt, hogy a szomszédjában azok úgy élnek, ahogy akarnak. Ez az egyetlen, normális, demokratikus hozzáállás, hogy oda költözik melléd egy török, vagy egy roma, vagy egy, mit tudom én, afgán, vagy akármilyen család, és hogy ott bármit csinálnak, neked azt tolerálnod kell. Sőt, sőt, hogyha átjönnek hozzád vendégségbe, hát adjál már a feleségedre egy burkát, bazd meg! Hát tartsd már tiszteletben őt! Hát de most komolyan, hát most így néznie kell a feleségednek, a csöcseit úgy, hogy meg se baszhatja. Hát adjál már egy burkát, hát nem szégyened magad? De tényleg, legyen már benned valami tartás! Fasista fasiszta vagy. Ez fasista doba. Náci doba, tudod. Náci doba. A barátaink is ja ja, ja ja. nem egyébként egy hónapja ez még náci volt, ma már ez a liberális doba. Nem Egy hogy leesette. Nyugat-Európában Egy hónap alatt nyugat európába Átkezdett alakulni szépen a diskurzus. Ja, ja, ja kurva érdekes, ja, ja, ja. Amíg gyere, itt voltak a bevándorlók, addig milyen kurva nagy fasiztánk vagyunk. Korrád György, Korrád György, tudjátok, hogy hogy hívta a bevándorlást, milyen kifejezést használt? Én soha nem használnék ilyen kifejezést, mert túl humanus vagyok ez. Korrád György. Azt mondtak cunami. Ez a kifejezés használt a Korrád György a bevándorlás a cunami. Hát. Ugye természeti katasztrófa, basz meg! Tehát az, amikor nem emberek jönnek, hanem valami, ami így elsodor, meg így lepusztul. ezt a kifejezést, cunami kifejezést használtak. hogy arról van szó, ugye a baloldali retorikának megfelelően, ugye Korrájt György, meg Fasista. Kertész, Kertészimre, ez egy hónappal ezelőtt még a humanumnak, meg az emberségnek a nagykövetei voltak. Az európai gondok. európaiságnak, igen, igen. Ma már szemilis fasiszták. Az a igazság, hogy ne, egy gettó nem is olyan rossz hely, ha az ember kertész imrékkel, meg Konrály, Györgyökkel van benne. Nem olyan régen, hogy szárt a most már... Hello! Mi már itt vagyunk egy ideje. És ilyenkor fuldokolnak egy kicsit, persze, de hát aztán... De tudod, hogy miért a Konrád meg a kertész miért ö, látják ezt így? Hát ők... ők, ö, ők nem Kaposvárról nézik. Hát, hogy ők... ők ö, nekik van Németországban ingatlanjuk, meg van, élnek ott, tehát hogy ők, ők, ők, ők van kapcsolatuk a nyugat-európai nyugat valósággal, is látják az iszlamizációt. Nem, nem, nem Magyarországról, meg főleg ilyen falvakból ez nem látszik. Nem látszik. Majd és hol... az ilyen, az ilyen Péterek, akik így El... elvonulnak letenyére, vagy betenyére, vagy hova bazd onnan nem látszik. Tényleg? Is a szegről. Ja, egyébként valamikor látszottám, Robi, pár száz évvel ezelőtt, a harácsolni ige, a magyarban, haragys. az a török harács, amit itt beszettek a keresztényektől, olyan plusz adókat, tudjátok, mert másodrendű állampont. És, és tudod, az az igazság, hogy, hogy én annyira én nekünk... Speciálom. Ja, és lófasz a seggedbe, az honnan jön, ki tudja? Igen? Bazd meg Robi, te itt ülsz. Beszarok. Vajdasági. Na igen, így van, lófat. Karu, a török szó, ez amikor karóba húzták a fóraipát. Igen, igen, igen. A trójai falónak a faszára húzták fel, Vázi. <gül> <gül> <gül> Albánia és Bosnia. De ők, ők európaiak, mert már itt érnek több Jó, évszázadal. Tőlük kevésbé fosok, bevallom. Bosnia no. Bosnyától meg a Kozubúj, Albánoktól kevésbé fosok bevallom. Egyébként az az igazság, hogy az iszlám az, hogy mondjam, olyan, hogy te ide beengedsz egy menekültet, akinek a vallás a muszlim. És te, itt pedig vallás van, tehát meg mindent. Egy, és minek, mi nekünk tényleg így gondoljuk, és tényleg csak az, az igazság, hogy ma a vallás a muszlim, és hogy a muszlim vallással behozza az iszlámot, mint kultító ideológiát. Mert az iszlám, ha innen nézzük vallás, ha innen nézzük, akkor meg egy Háborús törzsi ideológia. És ez, ez szétválaszthatatlan. Tehát ez a mikro és a makró. A mikro és a makró. erről beszél a Hermész Trisz Amint lent, úgy fent. Meg van a Dávid csillag. Hogy az hogy néz ki, az két háromszög. Két háromszög egymásba csúsztatva. A két háromszög, a fölső háromszög. A makró. a makró, a makró, kozmosz, az alsó háromszög a mikro. A fölső a zsidók is így értelmezik, vagy ez az ezoterikus magyarázata? Nem, Na, nem konzultáltam Rabbival erre. Mert szerintem ilyen teozófikus a... magyarázat. Igen, lehet, lehet. A lényeg mégis az, hogy, hogy Magyarországon most ez a menekült kérdés, most mi ebben az állapotban vagyunk. Most a mikro és a makro egyesül. Ilyen Magyarországon nem történt 1989 óta. Előtte 56-ban történt utoljára ilyen, hogy a mikro és a makro egyesült. Ez az, amikor a világpolitika a magyar politika és a magyar politika a világpolitika. Tehát amikor a híradót nézed és a, a külföldi hírek hírblokk meg a magyarországi hazai hírek hírblokk az ugyanaz ugyanaz történik, mert itt történik a külföldi hírek. Mint 56-ban. Mint 56-ban, meg 89-ban. És... 89 óta, ami már egy nem tudom én 25 éve volt, 89 óta nem történt ilyen. Nem történt, nem volt ilyen. Hogy, hogy a mikro és a makro egyesült volna. És ebben az állapotban ezekben a pillanatokban változik a rendszer, meg változik a közmiremény, meg a közgondolkodás. Most a magyar politika képlékeny. Teljesen képlékeny. Eddig meg volt kövülve. Az álláspontok gyakorlatilag kimozdíthatatlanok voltak. Most az egész felfort, és, és most az egész kvázi folyékony, és most újra rendeződik. Hogy ez meddig fog tartani, az, az már érződik, hogy tegnap még a, a Korrát György, meg a, meg, a, meg a Kertész Imre, ők hazaáruló, magyar gyűlölő, liberális, Ilyen, nem tényleg ilyen, ilyen zsidóknak. Zsidó köpőcsészék vannak. Egy, egy szó, zsidókész. Ma meg már, már személyis fasiszták. És ez ké, egy hét alatt zajlik, vagy két hét alatt zajlik le. Ez, ez, ez. És ezek a. Még egy 56-ot azért oda kell, az 1456-ot. Akkor volt Nándor beírva a diadal, Ugye a diános és a téli van. Amivel egy időre föl tudtuk tartóztatni a az oszmán birodalmat, hát ez. E, e, ha aki időt nyer, életet nyert, tehát itt 50 évet nyerünk, az, az rengeteg. Hallottad rengeteg. egyébként a Robi, hogy mit mondott a barátom, aki ott ül? Ő egyébként jól ismeri a Diaslám, mert ott ért egy csomót, hogy bosnyákok vagy a koszovóiak kezdjenek. Tehát ott kezd terjelengeni az iszlám fundamentalizmus. Ami eddig sosem Ahol iszlám van, ahol iszlám van, ott hogy mondjam? A... És tulajdonképpen azért, mert ez van a miénk. Mi van a mélyen? Tehát a kereszténységnek mi van a mélyen? A kereszténységnek egy reformra mi van a mélyén, amelyik azt mondja, hogy tartsd oda a másik harcodat Ez, ez, ez a... Az az nem a reform rá, ami, Isten fia. Jó, meg. Jó, köszönöm. Annyira sokat segítesz ilyenkor. Kurvára, a, rá, kurvára. De eretnek nézeteket Ez szint, a, a... A... A... A másik vallásnak a mély meg egy, meg egy... Egy... Államalapító, hódító, hadvezér van, aki tömegesen gyilkolt embereket, meg baszott nem tudom én. Ezre-sével meg. Tízezre tehát az egyiknek a egyiknek, mélyén egy ilyen csinkiszkán-szerű figura, van a másiknak a mélyén meg egy ilyen Gandhi szerű figura. Hát most így ez a két vallá. Erre persze mondhatnák azt, hogy de hát a kereszténység véve is. Persze, persze. A kereszténység nevében is szörnyű dolgokat tettek valóban. A, a, a, például a, a, a keresztes háborúk, azok ilyen borzasztó gyilkolással jártak meg, ilyen borzasztó ö, ö, ilyen rablóhadjáratok voltak, de azért lássuk be, hogy ott a Szentföld elese ott ténylegesen elesett és az egy fundamentalista világ volt. Tehát akkor volt a kereszténység abban a stádiumban, stádiumban amiben most van az iszlám. És hát a, a, a, a, a, a, a, a, a muszlim kézen volt, a, volt Krisztus sírja. Hát Azt az, az úgy érezték, hogy ezt az még se kéne hagyni. Számos más érv is szólt egyébként. Például zaklatták az arándokokat a muszlim. Igen, tehát számos más érv lehennem lennet viszló május baszni. Például. Na jó mert kereskedelmi utakat lezártak Sok, sok, sok oka volt. Számos démonizálják, do, Robi, démonizálják a keresztes hadjáratokat jó, a, a felvilágosodás óta, nyilvánvaló, jó, hogy miért. Csak az Persze kell, hogy bizonyos csak az szempontból lehet démonizálni, mert kibaszott izék ö, nagy vérfürdők voltak, de bizonyos szempontból Európának az egy defenzív küzdelme is volt egybe Hát a, a muszlimok nem úgy odament mindig is ott voltak, hát ez egy keresztény terület volt, amit elfoglalt. Igen, igen, és az például az a keresztény világ visszafoglalta. És persze ez együtt járt egy csomó rablással, meg együtt járt egy csomó ö, gyilkolással. Missionárius erőszak Igen, de viszont, viszont azt lássuk, hogy azért, azért Isis-szel párhuzamot mondni, mert rendszeresen megmondják ezt a párhuzamot. Hát azért könyörgöm, az ízisz, az ott, ott milyen szent helyet foglaltak el a keresztények, amit vissza kell foglalni Like, mi mi mi mi mm -hmm. Obama kezdte ezt, ezt a Dumát. Hát most, hogy itt is volt keresztes háború, egyébként Obama a muszlim családból származik. Ugyan? Egészen lellékes. Az obamában az obama nem, az az nem az a probléma, hogy az obama muszlim családból származik, az obamában az a probléma, hogy neki van hátra másfél év a világos a, a, a, a, a világos kiban annyiban igen igenis baj, hogy muszlim családból származott, hogy annyi önmérséket lehet, és ő ne olvad be a falba baznék, annyi önmérséket lehetne az Obamába, hogyha én muszlim családból származok, akkor nem kezdek el keresztényezni. Például, a gurva nagy politikai a korrekt Obama, a nagy demokrata, a liberális, a balas. Ő is egy politikus könyörgöm. Ezek ki vannak számítva? Kulvára -e csalódtam benne. Én most már egy republikánosnak drukkolok. Nem, nem én egyébként nem én úgy gondolom, hogy most Európának ellenére, hogy Amerikában a republikános jelölt jelölt Szégyeltem volna a legkormány... egy két hónapja. Jajajajajaj, jaj, jaj. jaj, én, jaj, jaj. jaj. én ezt a, a most már a legkomolyabban gondolom. Meg amúgy is rühellem a Clinton kurvát, úgyhogy. <gül> <gül> ez mondanak. Ö, És miért őrülhellem? A... Nyilván van, szegény, <gül> mint mondjuk. De miért? A Monika Luénszki-Azberzeg kéne Nézzel, egyszer, egyszerű, egyszerű, egyszerű, egyszerűsítsük le a világot, egy Lewinsky-Clinton izé, analúgiává. Egyébként, nekünk meg a FAM-nak annyiféle nifalunk nincs, Tehát, mi annyit nem kockáztatunk. Én abdul lennék a FAM-ali, szakhálat mind a ketten, nem, ilyet, nem, ilyet, nem, ilyet, nem ilyen, nem ilyen fuzisat, tudjátok, rendes férfiasat lenne négy feleségem, a fognak egy. hogy meg tud Cs. eltartani. És e, e, e, e, kurva jó világunk lenne. Akinek nem lenne jó világa, az a babrékakingana. Neki már, az már, az már biztos. Tehát, hogy a, a feministai zép nyelvelés, meg, eh, pofázás, de annak vége lenne, az biztos, baz mert jönne a kövezés. Az biztos, meg, Tehát, hogy az, de Robi, az tuti, a, a muzikat is felakasztják, a garafiát orsolja, annak a világnak lenne vége vasszal. Ő, ők azok, akik Jó náciznak. Ezt nem értem soha, hogy ezek a balliberálisok ilyen náciznak, meg ők hiánynak a iszlám mellett, tolerancja Hát őket nyírnák ki legelőször. De hogy a a hát úgy nyírnák ki őket, mint a szart. De nem egy gender <sor> study? <sor> <sor> az meg! Iszlám állag a gender study? De nem az Egy nem iszlában... neműeknek vécé? De nem az Hol húgyozik az átoperált hermafrodita? És ebből jogi problémák mondjuk az ízisnél, Képzeljük el ezt a szituációt! Oda megy a zakálas csávóhozbazd meg, akinek így a heveder, meg képoska, meg allak, meg fekete zászló, és mondja, hogy hát én hímnős vagyok, a nem identitásommal problémáim vannak. Nekem kicsike szituációjában ne, az... Minket kincsenek problémáid a nem identitásommal! Nekik vannak a te különlegesség, te különleges vagy. Igen, Nekik vannak problémáik ezzel emlékszel, nem emlékszel, tudják elfogadni. Emlékszel, azért a szökés, volt egy ilyen fasz amerikai film, egy vígjáték a szökés Guantanamo-ról, és akkor bejön a kurva nagy izé, ekkora darab amerikai örmester, jön a izé, a, milyen a Bráner szendvics, az esti Bráner szendvics, ahol szopatták ott a foglyokat, szó szerint, most nem metaforikusan. is, is illetve konkrétan és metaforikusan legyen. És akkor jön a Bránészem, és két méteres nagy Izé előveszi a farkát, nagy erőnk, és akkor félve megkérdezi egy csáv, hogy itt minden őr meleg. Mi van, Mit buzizor? Te vagy a buzi, te szopsz lenne. A körülbelül ilyen lenne, vagy a woody jelen film egyszer, amikor izé, a fognapénzt és fúsz című filme ahol a Woody Allen egy ilyen klasszikus amerikai filmeket parodizált ki, és a Bilincs és Mosoly című filmet is, tényleg nem láttátok, nem is születetek meg még akkor, mindegy egy Paul Newman film, és akkor egy ilyen amerikai kopár-sivár brutális büntetőtelepel játszódott, és akkor így a Woody ellen is elkapják, és akkor így kiáll az őrmester, ott állnak megláncolva, és akkor így mondja az őrmester nekik, hogy ti az söpredéke vagytok a társadalomnak, és lenyomja ezt a dumát. Van kérdés? Van. És akkor Buddhi lenni, mondja. Én csak azt szeretném kérdezni, hogy ha egy fiú és egy lány együtt járna, akkor, akkor is még nincs szex köztük, akkor, akkor hogy van az izzé dolog? Na, körülbelül így néznek neki az iszlám államban a gender study. Meg, a femi, meg nem csak a Gender Study, bazd hát a semleges nevűek, meg ez az egész femény... Tényleg, egyiket jövő, figyelj, a jövő órán, a jövő órán szerintem beszéljünk Svédországról, meg a politikai... És a politikai korrektségről, erről az egész újbalos, liberális farszságról... Művel van megbeszélni valunk, mert most átalakul az egész politikai rendszer nyugaton. Minden. És át is kell, hogy alakuljon, mert a jelenlegi politikai rendszerek, amik nyugaton is, főleg Európában vannak, azok alkalmatlanok arra, hogy, a, hogy ezt a válságot, ezt a problémát kezelni, kezelni tudják. Itt, itt egy komplett elitváltás lesz, ez biztos, mégpedig öt éven belül. A nyugati elitek azok ki fognak cserélődni, ez most kétféleképpen történhet. Vagy a nyugati pártok, pártok megbuknak és a helyükre ezek a bevándorlás ellenes pártok kerülnek, vagy az elit a pártokon belül zajlik le és egyszerűen azokat az embereket félreállítják, akik eddig, de ezekkel az emberekkel ezt a problémát nem lehet megoldani, nem, hogy megoldani, kezelni se lehet. Most én, két hete a, a, a Merkel már még azt mondta, hete, egy hete még azt mondta, hogy befogadjuk a menekülteket. Befogadunk 200 ezer menekültet. Egy hete. Sőt, most már jól most meg, most a... lezárta a saját határait. Ha jó jó lezárta, lezárta, jól az nem, 200 nem, nem, 200 nem, nem 200 még Európai Unióról volt szó, most meg már saját határait védi Németország. Eddig tartott az Európai Unió. Fél milliót, fél millió. várjál, nem most már Fél mill tehát egy hete még fél milliót, most már egyet se. Tehát, hogy így, ez volt a. Ezek, e, e, hogy ezek a kormányok? Azok, a, azok, a, azok az elitek, meg az a demokratikus működés, amelyik minden intézkedésnél így figyeli a, a közvéleménykutatási adatokat, és így figyeli, hogy erre majd hogy reagál a közvélemény. És akkor meg elépni, vagy nem merjük majd meglépni. na ez nem, ez nem működik. Tehát az az igazság, hogy ezzel nem lehet válságot kezelni, háborút megnyerni. Nem lehet. Válságban, háborúban államférfiakra van szükség. A tömegdemokráciákban pedig nincsenek államférfiak, csak politikusok vannak. A politikus az nem problémákat old meg. A politikus az emberek tudattalannyával kommunikál. Az emberek vágyaival kommunikál. Az emberek vágyképeit tölti meg. Többi meg. Szakemberek segítségével, igen, igen, igen, kommunikáció szakemberek, marketingesek segítségével megbassza az emberi tudattalant. Ez teszi a politikus hatalomért. Hatalomért, pozícióért, befolyásért és pénzért. Ez a politika. Ez zajlik. És ez kurva jól is működött, addig, amíg gyakorlatilag nem, volt, nem, nem kellett boy. semmit sem csinálni, csak nem nem volt, kellett. Nem kellett. Nem kellett, mit kellett közvilágítás kellett, meg mit tudom én izévő... Akadály kellett a metrót, meg ilyeneket. Tök jól ment. De az az igazság, hogy ez most egy olyan helyzet, amit nem lehet. De, képzeljük el, hogy mondjuk Churchill annak idején, amikor magyarázta, hogy így, hogy így Hitlerrel szemben kell ízé, fel kell lépni, akkor mondjuk így valaki megnézte volna a közvéleménykutatást is azt mondta volna, hogy Winston ez nem jó. Nagyon érzékenyen reagál a közvélemény. Így nem, így nem fog menni. De hát bossza, meg Hitler ellenke... Nem lehet. Nem lehet. Úgy néz ki, hogy a 30-40 tól évig terjedő háztartásbeli nőknek ez kurvára nem tetszik ez a nagresszivitása, hogy csinálsz. Így nem lehet. És abban a pillanatban így, az, az, az volna, hogy vagy változtat ezen a Churchill, vagy pedig a, a Tory belül félreállítják. Félreállítják. Hát, Ebben a rendszerben, ebben a tömegdemokráciában, ebben a médiademokráciában, amiben élünk, ebben a politikus az, az államférfit már a hatalmi harcban kinyírja, Mert a politikus az, hogy mondjam, a, politikus az, a politikusnak szárnyai vannak, az államférfinek meg végjói vannak a lábának. Az egyik szárnyal, a másik az meg a porban bolszolja magát. Mert az egyik az visz terhet el kell vinnie egy terhet A-ból B-be. Az államférfinek feladata van. A politikus az... az őnek nincsen feladata. Ő egyszer, Ő... ő, ő a, a... társadalommal közösül. Közösül. És figyel rá. Figyeli, figyeli a kis leszgüléseit. És Fogony még Ilyen, ilyen finkens Én én rájöttem arra, hogy ugye azt beszéltük, hogy a zsibúci... Ugye a zsibúci az a... az a terüblek. Ezt tudjuk. Nem. Zsidó-cigány-buzi, keveset tudják. Nem zsidó cigány az a teriblek. Nem vagy? tudjátok, ki az a teriblek, és fogalmatok nincs arról, hogy Isten is szeret Rubik kockázni. Tehát Istennek is a gyerekfúsaik. Ilyen például a zsidó-buzi-cigány. Ez is egy gyerekfúsa. És a bizonyíték arra, hogy Isten is szeret játszani ezzel, hogy létezik zsidó-buzi amikor Isten kirakja a rubik kockát, ez, ez Terry Black. Sammy Davis, aki néger volt ugye Amerikába, az átért a zsidó hitre, betért, csak azt mondja, hogy, hogy Sánta félszemű néger zsidó vagyok. Kell lennél több? Ő csak azért, hogy ő, ő, ő egyébként nem hitolózásban meg Ábrahámban, ő csak azért vette fel a zsidóvallást, mert, azért a zsidóvallás, mert még úgy érezte, nagyon széles rétegek vannak még Amerikában, akik nem gyűlölik őt. És, és ezért az mindent megte. Rendesen, rendesen be akartak ettusítani magát, biztos, ami biztos. Szóval, és, és az az érdekes, hogy ez a Fünke ez nem zsidúci, ez behoz nem cigány, viszont pszivopata, ennek lehet elően zsiboxi. Mert zsiboxi, mert zsidó buzi. Tehát a zsidó buzi Finkenstein, aki homoszexuálisok ellen uszít. Mint, mint, mint politikai Csinál, és Nem tanácsadó, nem viccelek! Csinált a ő ő... republikánusoknak Amerikába a homokosok ellen, ő az amerikai zsidó homokos. Ja, Tökéletes Tökéletegy pszichopata! Tökélete embernek hívják ezt a Robi Fachmannnak, Szóval, szóval, e, szóval e, itt, itt azt kell érteni, hogy, hogy elkövettünk néhány nagyon súlya, nagyon súlyos szélhámosságot. Történelmileg. És ezeket a szélhámosságokat, ezeket korrigálni kell, különben nem tudjuk megvédeni magunkat. Ugye? Itt még mindig foglalt a hely passzus. Ez annyira jelentőbb az, nem nem jelent, az meg az elitekre. Ez annyira jelentőbb, itt van egy komplet sor, oda van írva, hogy foglalt, valakinek a nevére, hány órára, az nincs odaírva, és, és senki nem ül benne. De ezek az elitek. Gyertek, ő kezdet, ide. Ő kezdet, gyertek ide nép, nép hát, ő ők ezt itt lefoglalták, és hát megtehetik, van nem eljönni. Jó ja, ír, jön eljönni, hiszen van helye itt is, meg otthon is. Ez már az evangéliumban evangélium nagy... van, a Lukács evangéliumban egy ember lakomát rendezett, és meghívott másokat. És akkor azok nem mentek el. Az egyik azt mondta, hogy öt iga ökröt vettem, ki kell próbálni. A másik, majorságot vettem, ki kell próbálni harmadik feleséget vettem, ki kell próbálni, nem így van szó szerint, de ez a lényege. És akkor erre azt mondja, hogy na akkor menjetek ki a terekre, meg az utcákra, és akkor jöjjenek a koldusok, vakok, bénák, sánták, és ők mentek el erre a lakomára, és semmi más. Na, ö, hogy ö, van, egy, van, egy, ö, van egy fontos szélhámosság, amit itt kell korrigálni. Tényleg fontos. Ö, ezek ilyen gonosz bűvész mutatványok. Ö, intellektuális szélhámosságok, meg erkölcsi szélhámosságok. Mondok egy példát. A PC-nek a helyére került az új PC, kurva érdekes például, nem humánusnak kell lenni, hanem bizonyos szavakat nem használni. Tehát nem az a baj, hogyha azt mondod, ha a mondjuk a cigányokat gyűlölött, vagy azt mondod, hogy üssd a büdös cigányt, vagy rúgd meg a büdös cigányt, hanem az a baj, hogy az a rossz, hogyha kimondod a szót, hogy cigány. Tehát korrigáljuk a nyelvet, ne az embert, meg ne a gondolkodást, hanem a, a nyelvet, a nyelvet korrigáljuk. És gyakorlatilag ez a PC. Na most ugyan, ugyanilyen módon van egy olyan... Na na na, nyelv, nyelv a gondolkodást akarták ők azért. Cenzúrát, de nem így, de de nem így, de nem így, de nem így kell értelmesen el kell magyarázni az embereknek az meg a világot és nem pedig betiltani bizonyos a szavakat, mert bizony a szavakra azt mondani, hogy ez nem szalagunk képes, mert a faszom. A lényeg, hogy ott van például a humanitás. Most itt a humanitást valami szélhámosság folytán így kicserélték a pacifizmusra. De tényleg egy fél percig nem néztük oda. Az előbb még ott volt a humánum, és így kicserélték a pacifizmusra. És most már a pacifizmus, most már, most már, most már békés lesz el, nincs hazajött. Tehát ez azt jelenti, hogy ha téged mondjuk valaki éppen üdver, tehát ver, mondjuk öt perc múlva meghalsz, hogy üdnek, vernek, rúdanak, akkor én azt mondom, hogy én pacifista vagyok. Én békés. Én nem lépek közben. Mert most én onnan tudjam, hogy ez most beleszólni meg egyáltalán erőszakbathoz folyamodni egy ilyen helyzetben. Legfeljebb szólok, hogy ne bántsátok, már én pacifista vagyok. Aztán, ha, ha ők is pacifisták, és hát miért nem lennének azok? Akkor nem bántanak majd, ugye? Hát ilyen szép a világ, ha erőszakmentesen csináljuk, ugye? Tehát az, az a mondás, hogy ebben a helyzetben az rossz, hogyha én megvédelek téged azoktól, akik ő, ők megvernek téged, és megállítom őket erőszakkal, mert akkor én erőszakot alkalmaztam, ami az erőszak rossz. Ugye? Nem igaz. Nem igaz. Ez egy célhámosság. Ez egy célhámosság, amit lejontak a torkunkon. Nem igaz. Serres írta ugyanezt, volt egy ilyen cikke tizenvalány éve, az a cím, hogy halálos pacifizmus. Tehát az a nem közbelépni lépni ketebe egyet, egyet, lehet érteni, és is nem is kériából mondom. Nem közbelépni mondjuk egy tömeggyilkosságba, arra, vagy úgy érvelni, hogy hát nem szabad háborúzni, akkor az nagyobb bűn, mint ha háborúzni az emberek. Szóval, szóval hogy ez egy szélhámosság. Az az igazság, hogy a a, bék, a békés megoldás, én is azt tapasztaltam egyébként tíz esetből, 8 a jött a helyes, de kétszer, meg nem. És de, de, de ezt, ezt elszélhámoskodták nekünk. És most már arról van szó, hogy minden helyzetben a békés megoldásra kell törekedni. Nem! Minden helyzetben az erkölcsös etikus megoldásra kell törekedni. És ha az nem békés, akkor vállalni kell az erőszakot. És vállalni kell az erőszaknak az erkölcsi felelősségét is, és aki nem vállalja, az lesz erkölcstelen. Hiába békés! Ez az igazság. Én azt szeretném, hogyha engem ölnek, akkor te nem legyél pacifista. Én biztos. Te gyáva, is megalkuvó az más, majd az arról is beszélsz. Jó, jó, jó, de csak pénzért Robi, csak pénzért. Csak pénzért vagy gyáva is, meg nem kapsz egy fillért, akkor hősies vagy. Abszolút. De ha, ugyanilyen, ugyanilyen várját, gonosz golosz most. Csak egy, csak egy szóra. Ugyanilyen gonosz bűvészmutatvány egyébként a pozitív gondolkodás. Gondolkodj pozitívan. Soma. Igen igen, soma igen, igen igen igen Pozit, pozitív, pozitív gondolkodás. Meg a bevonzás. De ne gondold, mert bevonzód, Ez az ostobaság. Pozitív gondolkodás az. Nem, nem, nem pozitívan kell gondolkodni, hanem helyesen. Csak vannak éreket túl A pozitív gondolkodás, mondjuk én nagyon pozitívan gondolkodom Adolf Hitlerről. Szeretem őt emberileg, meg őt férfit. Támogatom őt mindenben. Ismerem a terveit, és helyesnek tart. Ez több pozitív, nem? Ez több pozitív megmondásom van, nem? És helyes? Kurvára nem. Hajrá, gyomorrák! Nem, hogyha pozitív nem, gondolkodásod, a pozitív gondolkodás meg, az pozitív nem. gondolkodásod, akkor nincs gyomorrák, tudod? Ja, ja, ja, nem, akkor nincs. Ha a nőiességeddel rendben vagy, akkor nem lesz merrák. Merrákod? Merrák az a nőiességgel való problematika szerzsi kifejeződéssel. Pontosan, pontosan, és ha valakit bezárnak, akkor lábrákja lesz, mert nem tud kimenni. <sínt> <sínt> <nyer, nyer>, <sínt> <sínt> É, é, szóval. És miért hoztad elő azért? Azért hoztam el a pozitív, a pozitív azért, azért, mert, azért, mert ugyanez a szélhámosság, mint a pacifizmusnál, hogy volt, a, volt a, az etikus és helyes gondolkodás, er, ami erkölcs a belső iránytűre alapult. És a belső iránytűt elbazták nekünk, és kaptunk helyette egy mechanikus narancsot. Ami, ami ami be van lőve, és így meg van mondva, hogy mindig a pozitíva jó, a pacifista jó. NEM! Nem! Tehát arról van szó, hogy az organikus dolgot, ami jelez belül, hogy mi a helyes és mi a helytelen, kicserélték egy dogmára. A pozitív gondolkodás dogmájára, a pacifizmus dogmájára, meg a PC-re. És az a baj, hogy most ezek akadályoznak minket abban, ezek a szélhámosságok, meg a tömegdemokráciáknak a, a működésképtelensége, meg az, hogy kinyírtuk magunk, magunk körül a, az államférfiakat és politikusokra cseréltük, ez az összes szélhámosság, ami az elmúlt 50 évben, amit elkövettünk, ez most a nyakunkba szakadt. Ez most mind az összes bűnünk, amit elkövettünk a, a helyes és jó és az értelmes működésnek a rovására, a kényelmünkért sok élethazugságunk, az most mind békjóvá válik, most, hogy cselekednünk kéne. Mert most már cselekednünk kéne. És nem tudunk, tudunk cselekedni, mert ezek megbékjóznak minket. Eddig, eddig kényelem volt. Tehát eddig ez az ágy, ez arra volt jó, ez a kényelmes ágy, hogy olyan nagyon komfortosan heverjünk benne, és olyan nagyon jól lássuk, jól rálássunk a nagyképernyős tévére. De most, ez az ágy a kényelmes, hogy nem bírunk belőle fölkelni. És most ez a helyzet van. És most ezt a politikai működést, meg ezt a közgondolkodást 15 év alatt kéne megváltoztatni, de ez nem fog menni. Nincsenek elítéink hozzá, és nincs társadalmunk hozzá, és nincsenek polgáraink hozzá, nincsenek civiljeink hozzá. Akkor már is se lehet, mert nincs polgár, akit az ember. Nyárs polgár az de van, a, Kádár, a kádárista kis nyugdíjas még mindig lehet pukkasztani. Ez a kádárista kis nyugdíjas még mindig lehet Őt tudjuk pukkasztani, Hogy mondjam, de a szó igazi értelmében mert polgár az meg nem pukkad, bazd Az pukkaszthatod, bazd meg. Szóval mindegy, én... Itt csak az a kérdés, hogy el lehet adni úgy a háborút, mint a coca a válasz az az, hogy el lehet. A fontosabb kérdés az, hogy minden háborút el lehet adni úgy, mint a pokakolát? Hát ez nem biztos. És innentől van baj. A Mert mi itt, mi itt csak, mi itt csak azt tudjuk működtetni, amit el tudunk adni úgy, mint a pokakolát. És amit nem tudunk eladni úgy, mint a pokakolát, az nem működik, az beszalik. Az izé, az, az, az, az, ami tehetetlenségünk, az, amit tanult, tehetetlenségünk. És Hogyha ezt a háborút most nem tudjuk eladni úgy, mint a coca Miről van szó? Nem tudjuk szexivé tenni a háborút. Hogy az emberek megszabazzák churchill Értitek, miről beszélek? Ha ezt nem tudjuk megcsinálni, akkor, akkor nem veszítünk, akkor háború sem lesz. Akkor egyszerűen elesünk háború nélkül. Ja, te most háborút akarsz? Nem én akarom a háborút. A, háborút, a háborút, zajlik egyébként. A zajlik keresztény, keresztények tömegeit gyilkolják a közelteletet. A, le, a legrégebbi keresztény teleteket és legrégebbi keresztény kületezeteket hirtják ki így, így, így a szíriai észati részén jelenleg. Azokat, akik az elmúlt 30 évben a, a zsíta-asszad kormányzattal közösen kormányoztak, kvázi. Most a szunita íziszbosszúja zajlik. Azért ne felejtsük már el. Hogy Amerikának ebben mi a szerepe. És most nem egy ilyen összesküvés elméletes új balos narratívát akarok felhozni, hanem azt például, hogy, hogy honnan van az ízisnek pénze. Robi. Honnan van az ízisnek pénze? Megmondjam, az öbölmenti országokból van neki pénze. Persze. Meg és, és az öbölmenti országoknak ki a legnagyobb nyugati szövetséges. Az USA. Miért nem zárják el a csapokat, miért nem szólnak oda a, hogy a ré, az hogy ezt a polpot, ezt az iszlám polpotista is rém a állam, rémállamot egy kicsit mondjuk visszábbúzzák, érted, és zárják el a anyagi csapokat? Olaér. Olaj, olajér. Olaér nem. Csak, kizárólag. Olajér. De van ez az a befolyásért, a befolyásért, mert az az igazság, hogy, a, hogy Mekka, Medina, ezek, ezek Szaudarábiában vannak, Szaudarábia iszlám vezérállam, vagy legalábbis az egyik pályázó, és az Egyesült Államok velük jó diplomáciai kapcsolatot akar tartani, mert a befolyása az ilyen módon biztosítható, túl azon, hogy, hogy, a, hogy tömegesen képezi az imámokat az ezeket a tömeges utáni szárja az iszlámnak. Na, ez az ilyen. a szavakat a, a, a Szaudarábia. Ez egyébként pontosan olyan, mint az Egyesült Államok, mondjuk, ha maoista Kínával szövetkezett volna a Szovjetunió ellen. Ez, mm. volt ez volt ez. És az az, az az igazság, hogy nekünk is el kell kezdenünk, nekünk nyugati kormányoknak, nekünk nyugati államoknak, nekünk a szabadvilágnak el kell kezdenünk nyilvánokat létrezni, nekünk is igen. Már Igen. mire gondolsz? Keresztény imánokat? Nem, nem keresztény imámokat, de sok értelme nem is volna, a muzulmánokat. Tehát be kell szállnunk a versenybe a El kell kezdenünk nekünk is imámokat képezni. Ez egy érdekes gondolat, és gondolod, hogy azokat hiteles imámokat fogadták el. Miután mi képezünk ki őket, és mi magyarázunk el nekik az iszlámot, azt az iszlámot, amit, Na, hát amivel az együtt fogunk a... élni, el kell kezdenünk, tehát fel kell vennünk a versenyt. Jó, ott ahol zajlik. A fő kérdés, amit egyébként megkerültünk, megkerültünk. A fő kérdés az, most ez a vita zajlik például a jobb oldalon Magyarországon is, és szerintem Nyugat-Európában nem, mert az már egy egész más világ, hogy a kere, egy keresztény Európa tud-e ennek ellenállni, vagy a liberális Európát mentsük-e meg. Mert úgy néz ki, hogy a liberális Európa, a liberális demokrácia elbukott. Egyik De a kereszténységhez már nem tudunk visszatérni, Erről van szó. már oda nem tudunk visszatérni. Egyik se fog menni. Egyik sem fog menni. A kettőből kell valami fúziót, valamit integrálnunk a XXI. századra, és azt az, az, az kell megacéloznunk. A keresztény Európában nincs visszaút, a, a liberális Európa az pedig egy, egy hogy mondjam, ezekben a percekben omlik össze, omlik, össze, omlik össze, és málik szét. Már, már a, a, a, már csak a színfalai, mert igazából valójában soha nem létezett. Valójában soha nem, soha nem volt képes arra, hogy ő önmagát, vagy hogy kormányozzon. Valójában tulajdonképpen csak a, hogy mondjam, a cégek fölötti nagy cég volt. Egy ilyen cég, amelyik így igazából nem is... Tehát... Nem is volt ez az meg a kerete volt a cégeknek. Igen, igen, a kerete volt nem, a cégeknek. Igen, a cégek igen. mozgás terének volt a kerete. Igen, igen, igen. Valami ilyesmi volt. Az a probléma, hogy az elit az valamikor a 60-as években felmondta a polgársággal kötött szövetséget, és újra kötötte azt a tömegkel. Értjük ezt, amit mondtam? A ő, Churchill idején, egy Churchill azért tudott Hitlerrel szemben felállni. Mert, mert a Churchill, aki az egyiknek az egyik tagja volt, kötött egy erős szövetséget a a brit polgársággal, a brit társadalommal, és ez a szövetség ez olyan, annyira erős volt, hogy ellen tudott állni Hitlernek. Nem mondom, hogy legyőzte Hitler, de végül is nem győzte őt Hitler. Ö, aztán valamikor a 60-as években ezt a, az elit, ezt a szövetséget felmondta. Már nem volt szüksége a polgárságra, mert nem volt úgy Hitler, és ezt a szövetséget ezt a polgársággal felmondta, és újra kötötte a, a Tömegkel, a A De miért? Ö, volt szaz, az, az e, a coca Hitler, Hitler, Hitler, Hitler, Hitler nem meg. volt, de volt a Szovjetunió, meg keleti blokk. Igen, de az az Amerika dolga volt. Hát, az az Amerika nem dolga, a dolga, a dolga, dolga volt. Telkik. Nem. Ne, ne, az hidd vagy nem Francia. Franciaország nem tekintett a sejnálat. Franciaországban a kommunista párt az 50-es években a második legerősebb párt volt. De nem nyert. Végül nem nyert. És Olaszországban is kurva erős volt a kommunista párt. Szóval a, a, lényeg, a lényeg az mégis az, hogy csak tudod, azt gondolom, hogy még ha is voltak, akkor volt, a nem lett volna... Világos, világos, világ. Az az, az az érdekes és az, az, az, az, az a leg, az a leg, leg sajátosabb ebben, hogy, hogy a polgárság nem tér vissza, és nem követeli vissza a maga helyét az elittel való szövetségben, és nem veszi vissza a saját... Saját döntéshozatali potenciálját a tömegtől, akkor elvesztük. Mert De létezik polgárság? Tehát ez kéne azért megmagyaráznod, egyrészt mit értesz polgár alatt, mert nem biztos, hogy a örökbecsű hallgatóság ezt tudja. Polgár. Polgár, úgy, úgy gondolom, úgy gondolom, hogy a polgár az aki, az, aki nem a, hogy mondjam, nem a követke. Tovább lát például, van egy identitása. Több, több az identitása, mint a dv jének a képernyőjének az átmérője. Tovább terjed az identitása, mint a trópusi a meg Akkor nem a oda, oda, oda, akkor oda nem egy vagyoni helyzet a polgár. Nem, nem egy vagyoni státusz. Éppen ellenkezőleg. Csak, csak morg szerint. Akkor azért ezekbeesek. Csak, csak szerint valójában nem, valójában nem a polgár az az, akinek van egy meggyőződése és a meggyőződésének megfelelően cselekszik, nem pedig a cselekedetének megfelelően gondolkodik na egyébként a 19. A demeg... században kurva nagy viták voltak arról nem is viták voltak, még Kossuth is írt róla azt mondja Kosút, egy kései beszédében, hogy nagyon elkeseríti ez a korai kapitalizmus, ami Magyarországra bejött a szabadságharc után és azt mondja, hogy mi, amikor polgárt mondtunk, ezt ne a mobilod a akkor, akkor a situájánt értettük alatt, és nem a burzsóát, mondja Kossuth. Mi a situájánt értettük a polgár alatt, és nem a burzsóát. Nehéz ez szétválasztani. Tehát a a burzsóát az, az... az egyértelműen az az anyagi. Igen, igen, igen, igen, A igen. Vállalkozó. És a, aki és aki is többször sem bunkó, egyébként a burszázs. Az, az, az, aki felépíti a kastét már a lányának, de ő még a kiszobában lakik, mert még paraszt volt. De igen, de tudod, tud, mit gondolok erről, hogy ha lentről nézed, akkor burszóá, hogyha föntről, akkor meg szituá. Tehát, hogyha te is polgár vagy, akkor szituá. Ha viszont lentről nézed, ne proli vagy, vagy paraszt, akkor burszóá. Érted? De valójában most. Nézőpont kérdése. Érted? Ha marxista vagy, a burzsoá. Ha meg márai vagy, akkor meg Hát azért, nem, Robi, arról nem, nem is szólva, hogy a munkás mozgalomnak egyébként az volt az egyik lényege, hogy a munkásság egy része polgárosodott. Tehát az a munkás öntudat, ami mondjuk egy szózdem munkás benne volt, az a munkásságnak a polgárosodása volt. Tehát, és azt situálják, és ne múlján. Igen. Lásd a te apádat például, te meséltél egyszerűen, hogy szépen. El nekik is. De nem az az nem magán ez egy iskola példája, egy, mit tudom én, egy civilizációs életmódnak. Most mit ne mondjam? Más felmenő indulása, szóval. e, e, Amit Magyarországon a, a habonyártád, meg a kormány, a, baloldallal csinált, az valami a zseniális, zseniális. Az, az, az valami zseniális, az valami zseniális, valami zseniális, elmondom, hogy mi volt az, az, első, az első lépésük, amikor megtudták, hogy Magyarország felé közeledik a cunami, ez egy idézet volt volna Györgytől, közeledik a cunami, mit tesz mit mit ebben a helyzetben? A, a, a, az első lépés, ugye minden, minden felelős kormány mit tenne ebben a helyzetben, a falat épít, nem? Legalábbis kerítést, de leginkább mindkettőt. A fal tetejére egy kerítést, nem? Ö, mit tesz a magyar kormány? Óriás blokád kampányt csinál. Magyarul, uh, magyarul, magyarul tudják a magyar emberek, hogy megvédik őt. Ö, vagy magyar. mindenki magyar. Magyarul egy mert ha Magyarországra jössz, be kell tartod a törvényeinket, nem veheted el, el a magyar emberek munkáját, stb. Így a magyar társadalom mivel szembesült? Ugye mi volt, mi volt Habony volt zsenialitása? Itt Magyarországon menekült kérdés lesz. Ki tematizál? Ki tematizálja a menekült kérdést? Mi tematizáljuk, vagy a menekültek? Hát a faszta menekültek majd mi? Hát hogy nehogy már a menekültek tematizáljanak, de hogy már ezt átengedjük nekik? Hát mi diktálunk? Hát mi vagyunk azok, akik a szerzik? A pillanat uralása. Na jó, figyelj azért, ez a politika művészete művészet áll a habonyába. A a óriás plakátokat tekintve azon azért, bazd meg még a jobberek is röhögtek. Még a jobbik is kicikizte, az nem egy profi politika, bazd meg, a legújtvarosabb közhelyeket írták. Gseniális, meg Gseniális, a fasztosabb. a és... hogy Nem legyétek, nem akartok dolgozni, ti gecik elveszitek a magyar ember elmondom, elmondom, hogy miért elmondom, hogy miért Annyi. Kapard már ki magad a probléma feldolgozásának a legfelső rétegéből, és egy kicsit ereszkedj alá. Nos... Nemett semmi <gissz> lágy, lágy, de, Jajjaja, az akarom? Muzikó alá egyébként csodálatos Van, ja, van a, a kétféle két light van, ugye? De tudjátok, a reklámmal kapcsolatban azt mondja, mondja mondják a, a reklám hasznos. Így hogy a reklám az inf. Az informál, ha már a recláminformál ezt megtudtuk, hogyan már nekem valakint a jelenlévők közül, vagy az országból esetleg, hogy mi a különbség a kula light, meg a kula között. Ez egy elég népszerű termékről van szó, tehát nem lehet azt mondani, hogy valahol a Tesco hátsó bolcán van valamiről beszélek, hogy mi a Igen? A light az a még mindig nem tudjuk a különbséget, de már az imással kapcsolatban nagyon sokat tudtunk, meg. Más a, más a célcsoport, máshogy más, más, pozícionálunk, tehát egy már hallottunk, hogy valójában nincs külön. Tehát miről informál arról, hogy puzi vagy-e, vagy arról, hogy hetero vagy-e, vagy miről informál a kula Nincs különbség. Az a különbség, hogy a light van kalória, olyan édesítőszer van benne, aminek van kalória tartama. A zero olyan édesítőszer van, aminek nincsen kalória tartama. De a light-ban is egy, egy kalória van, egyetlen kalória van 100 liter. Tehát egy deciben egyetlen kalória van. Most mennyi van az zero -ban? Egy sincs. De nem egységes, mert egyikben sem szignifikáns, egyik se lehet számolni. Ez olyan, hogy az űr üres, de arra egy kicsit, kicsit kevésbé. Robi, az cukorbeteg nem... vagy? Robi! A cukorbetegek ihatják az zérót, a lightot meg nem. Nem tehát a lightban elméletileg van valamennyi cukor. Az zérót ihatják? A lightban Light annyi cukor van, hogy abból egy kalória jut 10, 100 milliliterre. Tehát, e, jó, értem, oké. Okay. Arról van szó, hogy ugye a férfiasabb dolog az éró. Mert ő zéro, zéro tolerancia, zéro, no cukor, kéz, light, Hát ki a faszom a karányik még Ki azt akarja, a light-ot világban vannak, mert valannak a a De a pepsinél, pepsi max, max, maximum víz, no cukor, kész bazd be. Ennek korrekt karakán, módon oda tette. Ugye? De várjál meg, és én, én értem, hogy ha a férfiak iszák az érót, és ha a csajok iszák a lájtót, akkor kik a cukrosat. Kik Azok, akiknek 3x kromoszómányok van, vagy kik, kik a nedvék, és kik a rumoszómát. Akik Kik, kik az, az, ahhoz, hogy összeáll négy... Heteró, vagy 32 puzi, meg azt az egy rumorskolát együtt, vagy mi? Csak erre vagyok kíváncsi. De már érted? Már semmi cukor, az már egy hetero állítás. Az már, az már rock and roll. Hogy tartottunk meg? Fontos a volt, itt szó. Abon, yeah. Abon, jaj, jaj, jaj, a bonrol. Jaj, hogy a plakádok? A plakádok. Tehát a magyar társadalom mivel szembesült? Azzal szembesült, hogy nincsenek bevándorlók, tehát nincsenek bevándorlók, viszont van egy fasiszta kormány. De tényleg, egy mocskos, undorító, aljadék, szemét, fasiszta, oszító, propaganda bevándorlók nélkül. És természetesen mindenki elkezdte gyűlölni a kormányt, főleg a baloldalon. Mert tényleg volt, tehát tényleg, én is, én is amit akkor éreztem, amikor láttam ezeket a plakátokat, én is szégyen kezdtem mindenki szégyenkezett. Aztán megjöttek a bevándorlók. De addigra a magyarországi baloldal már belekénzelítőzte magát egy olyan érzelmi helyzetbe, amiből most már nem tud kijönni bossz, meg úgysem, hogy itt vannak a bevándorlók. A habonyárpád ez, ugye a finkenség, nem tudom, hogy melyik pszichopata, kurva tehetséges. Tényleg. Ezek, ezek bejáratosak a kádári ember kisanyába. Ki bejárkálnak? Ugya már bebutorozták magukat. Az az igazság, hogy. hogy teljesen tarthatatlan! Tehát ami jelenleg a magyarországi baloldalnak az álláspontja, hogy mindenki, mindenki menjen oda, ahol lakni akar. Ez, ez persze kurva jó, meg kurva jól hangzik. Csak egyetlen kérdésem volna tisztelettel. Ha mindenki csak menjen oda, ahol lakni akar, és ez legyen ez egy teljesen új doktrína a XXI. századra, hogy mindenki szabadon oda áramoljon, ahol lakni akar, akkor mi lesz akkor, hogyha mondjuk megérkezik Európába 200 millió muszulmán? Akkor is ez a doktrína? Tartjuk magunkat ehhez? És akkor mit fog mondani Gyurcsány? Akkor is azt fogja mondani, hogy hát még van egy kis hely a konyhában, még két, két ánglát még be tudok fogadni, de, de gyertek, csak persze, persze, persze. Hát, ez, ez, meddig, ez meddig tartható, ez meddig tartható, és milyen hatással van ez az iszlámra? Hogy, hogy Európában a baloldal azt mondja, hogy bárki, bárhol, milyen hatással van ez, van ez az ott élő muzulmánokra? Itt van. Indiában 560 millió ember körülbelül becslések szerint nem ismeri az angol vécét, és nincsenek becsülések arra, hogy hány százmillió millió ember nem jut naponta a vízhez. Indiában iszonyatosak a körülmények. Tehát, ha ez a több millió ember csak így hallásból meghallja, hogy van egy olyan hely, ahol nem csak hogy víz van, de mondjuk naponta háromszor is lehet enni meg, üröldeni, és van egy hely, ahogy csak ahonnan jön a víz, akkor lehet, hogy. Ők is fele gondolnak hogy érdemesebb lenne váltani. No, jó, hát igen, ez ami zajlik, ez az életmódunk feladása. Hogyha az a kérdés, hogy, hogy kik vándoroljanak be, mert az tény, hogy Magyarországnak szüksége van arra, hogy bevándoroljanak. Én azt mondanám, hogy vágott szeműek a távol keletről, jó, ne Indonéziából, meg az iszlám, tudom én, ott vannak mindenféle buddhisták burmában meg tájföldön, meg vannak, a mindenféle ilyen konfuccionália de mind jöhetnek. De tényleg, én nekem, nekem tényleg semmi skrupulósam nincs. Tehát vándoroljanak, de az, az, az milyen világ, hogy, hogy, hogy mi, ne, mi, mi, mi nem vagyunk fasizták, mi színvakok vagyunk. Mi nem döntünk arról, hogy kikkel élünk együtt, hanem aki bújt, aki nem, aki most először átlépje a határt, azzal összebútor az Ez mi? Ez a szuverenitásunk teljes feladása. Ez azt jelenti, hogy nincs magyar állam, nincs magyar társadalom. Ez ennek a, ez ennek a kinyilvánítása. Nincs. Nincs többé. És, és azt kell, hogy mondjam, hogy én, hogyha én döntenék róla, én befogadnám a keresztények, az üldözött keresztényeket azonnal. Mindet. És nem, és nem, nem azért. Ne, elsősorban nem azért, mert. Mert is keresztények meg mi is, mert keresztények vagyunk. Jelencs lesz is. De nem azért. Mert őket üldözik. És nem úgy üldözik, mint az ottani muzulmánokat. Nem úgy. Nem vallási alapon üldözik őket és halálosan. Hát is halálosan. Hát Mit szóltatok volna annak idején, amikor a holokausz zajlott? És zsidó menekültek, kértek volna a jogot mondjuk Amerikába vagy Angliába. akkor Amerikában mondjuk azt mondták volna, hogy elnézést kérünk kedves zsidók, Mazeltov meg minden, de mi színvakok vagyunk, mi nem válogatunk, mi nem teszünk különbséget zsidók és keresztények között, úgyhogy itt ugyanabban a menekültáborba fogsz kerülni, mint, a, mint a, azok akik a hat, hat kötelezettség vagy a sorozás elől menekülnek, hát te speciális elől menekülsz, menekült, menekült. Mi vallási alapot nem teszünk különbségeket. Ez mennyire lehet volna korrekt? Nem különbséget tenni, hogy mi elől menekül. Te, mondjuk te menekülsz az elől, hogy, hogy megbosszanak, meg megszotassanak, és utána megkéseljenek. Ő meg menekül mondjuk az elől, hogy ki kelljen takarítani, vagy el kelljen mosogatni. Menekült, menekült! Mind a mind menekült. Most ki vagyok én, hogy én megítéljem, hogy ő mennyire nem szeret mosogatni? Lehet, hogy sokkal kevésbé szeret mosogatni, mint ő szereti azt, ha Ki vagyok én, hogy erről döntsek? Menekülnek mind! Be kell fogadni a menekül! Csak tudod, mit jelent a menekültség? Hát meddig terjed a menekülés? Mert az az igazság, hogy aki átlépje a török határt és belép Törökországba, ő menekült. Ő menekült. De amikor a török határt átlépi, és beteszi a lábát Görögországba, meg Bulgáriába, meg Szerbiába, meg Magyarországra, meg Ausztriába, nem menekült. Ő ott már nem menekült. Ő ott gazdasági bevándorló. Ő ott jobb életet akar. Nem menekült. Ez színigaz, maz meg. Hagyjuk már ezt a Fieszkidesz propaganda. No. Mi az, hogy menekült valaki? Mitől válik valaki menekülték? Szavazzunk! Van egy kérdésem. Aki Frankfurtban azt skandálja, migráns, tehát bevándorlóról van szó, azt skandálja, hogy mal, malbő, malbő. Mal a világosan, hogy malbő, már nincsenek zsidók. Frankfurtban meg még van kettő. Malbő. Mal hát ő követeli, hogy őt engedjék át Svédországba. Hát a német rendszer az neki már nem eléggé jó lép. Jól te de nem menék, tehát ő malműbe akar, érted? Ő menekült-e vagy sem? Szavazzunk. Ki szavaz arra, hogy ő menekült? Ki szavaz arra, hogy ő nem menekült? De itt is tegyünk egy különbséget. A menekülteket be kell fogadni, segíteni kell, hogyha tőlem kérdezed, szerintem az én az adómból adok arra pénzt, hogy neki legyen angol wc meg legyen meg meg tisztaság legyen, meg, meg kulturált körülmények legyenek, és én a saját adómból fizetek azért, hogy megvívjuk a háborút az ISIS-szel, és ők a, visszaköltözhessenek a, a szülőföldjükre. De ehhez ezt a háborút előtt meg kell vívni az ISIS-szel, ez nem fog menni anélkül, tehát az ISIS nem fog magától megszűnni. És én szerintem a 21. századi humánus doktrína az az, hogy mindenkinek joga van olyan körülmények között élni, amelyek kulturáltak, emberhez méltóak a szülőföldjén. Nekünk pedig, jogati világnak kötelességünk megteremteni mindenkinek a lehetőséget arra, hogy biztonságban és. és és szabadon élhessen, a, vagy a, a meggyőződésének megfelelő életformát folytathassa a saját szülőföldjén. Ez a 21. századi doktrína, amit ki kell hívnunk, és amit meg kell fogalmaznunk. És nem az, hogy mindenki éljen ott a kulakkal. Mert ennek az a következménye, hogy feladjuk Európát. Lehet, <gül> <gül> hogy mesterségesen gerjesztett az iszlám veszély. Ezt is hallottam barátomtól. barátainktól, bocsánat. Ö, hát a Kardós Gábor például az azt állítja, hogy, hogy ez, erről az egészről mit tehetünk. Meg ő, egy ilyen, ő, ezt a, fog, nyugati, ő ezt hogy érti? Nyugati A, del, a delfineket kiirtottuk és jön az iszlám? Ne, ő, nem, ő, egy, ő egy nyugati gyűlöletben van, ő igazából. És a, és a nyugati értelmiségnek, meg ennek a baloldali, meg liberális értelmiségnek a jelentős része egy van. Egyszerűen egy gyűlöli a nyugati életformát, persze, hogy élvezik közben. Tehát egy valóságos Náluk nyugatabb, nyugati nál nincs baz meg a nyugati. Tehát, igen, igen, a gender statikkal. De, de ők, ők, ők, ők egy öngyűlöletben vannak, és én értem az öngyűlöletüket. Besüszöm, hogy értem, is. én is szoktam érezni. Megnéztem a múltkor a Samsara című filmet. Mekkora kicsi az, bassz meg ezt Vannak benne kurva, kurva erős képek arról, hogy hogyan működnek ezek a bústjának. Hát, hogy hogyan, hogyan, hogyan állítjuk elő a húst. És a húsgyárakban nem is az volt a döbberetes, hogy hogyan ömlesztjük a hús meg az élőállatot, hogyan söpörjük meg, hogyan, hogyan ilyen, ilyen porszívókkal fújják a csirkéket ilyen fiókokban, meg nem tudom. Tehát, ilyen borzalmas körülmények, viszonyat. De nem is ez volt a legnyomasztóbb, hanem látni azokat az embereket, akik ilyen filléres óra ilyen gyártósoron dolgoznak ezek mellett az állatok mellett és nem lehet tudni, hogy mely, melyikek a nyomorultabbak az emberek vagy az állatok egy ilyen szörnyű képezetet látsz De amivel mi az, filmről, az emberek is áldozatok volt egy szamszára nevű film ami egy tibeti szerzetes nem, rá, az nem, nem, ez egy szamszára tökre, vasd meg erről nem is hallottam egy a tibeti film. szerzeteses az egy kicsar amit a Robi mondott, hanem is hallottam ez egy, egy dokumentum film nem, ez a, ez a barakat Alkotóinak az... Ja, ja, ja, olyan, mint a Koyannis Kvacsi, ezek a... Olyan, mint a Voloka. Hát, meg a, izé... Há a Koyannis az volt az igen. első ilyen film. Ah. Igen, igen. És, és nézem ezeket a képsorokat, és, és én is azt érzem, hogy, hogy, hogy ez egy... Bor, hogy a, a Blur nevű brit popzenekarnak volt egy olyan lemez az volt a címe, hogy Modern Life is Ravish. És ezt érzem, hogy a modern élet hulladék élet. Hulladék. És a kardos is ezt érzi, és ezt sokan érezzük, és ez igaz. Én is érzékelem azt az bűnt, amit a modernitás tett velük. Én is szenvedek tőle, én is küzdött, de nem hogy itt már az állatoknak is emberi jogaik lesznek lassan, lassan. Mi reflektálunk ellenekünket, hogy bűntudatunk van, mi ezzel dolgozunk. Biztos már eleget. Biztos, hogy így is. Érzékelem ezt az bűnt, És azt gondolom, hogy meg kell térnünk ebből és hogy ez egyénileg is, meg kollektíve is el kell végezni ezt a munkát. Kell, kell legyen egy új jövetel, vagy kell, hogy legyen egy újjár kösten, Ami majd harmóniába hoz minket a bolygón palját. Én is ezt gondolom. Csak tudjátok, én azt gondolom, hogy ebből a kárhozott állapotból, ebből a, ebből a nyugati ősbűnből, ebből kurva, kurva sok jó helyre meg lehet térni. Különböző természeti vallásokhoz, olyanokhoz, amelyek mentesek ettől. Nem a profita az alternatívája ennek, assza meg azért, álljon már volna De, csak tudod, az a különbség, hogy a kardosnak, meg, a, meg, a, meg a, az, az öngyűlölő bal liberálisoknak, ő, ő, ők, ők igazából nem hisznek az iszlámban, nekik bármi jólag elpusztítja a nyugatot. Ha most az iszlám, oké. Okay. De hogyha jönne valami természeti katasztrófa, akkor annak szurkolnának a veszúvnak. De most ez komolyan mondani, ez nem vicc. A cunaminak. Bárminek, bárminek, ami képes, hogy jönne egy meteorit, becsapódik. Nagyon jó, nekik az is jó, nem kell az iszlám. Hát ők valójában, ők valójában nem kalifátust akarnak. Ők azt akarják, hogy a nyugat az omoljon le. Róma lángoljon. De nyugat, hogy várkál, hogy nem ők nincsenek benne, ők is pusztulnak vele. De, de, de az a halál, azért a halálos kacsaért az utolsó percben, amikor minden elpusztul, azért az, az, az ő neki, minden, az ő neki minden, minden fizetséget megadna. Ő is elpusztul, de, de, de a bűne is vele pusztul. És, és ők ezt akarják igazából, ezt a hatalmas, nagy haláltáncot akarják. Van egy anarchista ismerősöm, és azt mondja, egyiket egy értelmes csávó, egy és azt mondja, hogy annyira jó lenne a forradalom. De mondom, téged lőnének tarkón először, hát az idealisten értelmiségeket szokták a forradalomban először kinyírni maguk a forradalmárok egymás között. Azt mondja, nem baj, nem baj. Lőjenek tarkon, de megérjem a nagy forradalmat. Érted? Ja, ja, ja. Kurva jó. Ja, ja, ja. Csak az az nagy igazság, hogy a, ilyen kurvára, unatkozik. a kurvára, unatkozik. kurvára unatkozik, inkább Bosnia kéne egyet meg, <sorban> vagy beroktél jó filmet, vagy inkább dögöljön meg, bozd meg 300 ezer ember, mert ő most itt unatkozik, vagy megérjem no, a <sorban> nagy forradalmat. Inkább állítsunk fel néhány ilyen koncentrációs tábor, ne lőjünk gödörbe még százmillió embert. Csak na, persze persze hδα体, persze a nagy eszméj, azok teljesüljenek meg a faszok. Persze. Itt it arról van szó, hogy e, hogy hogy e, van agÓL. alternatívája, van a nyugati életnek, a kárhozott nyugati életnek, ennek a bűnös nyugati életnek van alternatívája. És ne. És, és, és nem a profit az, nem a profit az, nem egy előszakos törzsivallást akarunk keresni a helyére, hanem egy, egy akitől tanulni tudunk, a természettel való együttélést, harmóniát, stb. És amikor azt hallom, hogy a kardos, az arról magyaráz, hát, hogy, hogy, mi akarjuk, hogy, nem, hogy, hogy mi akarjuk megmondani, a Szíriában élő legősibb civilizációnak, hogy hogy kell élni. Köszönik szépen, ők pontosan jól tudják, hogy hogy kell együtt élni. Mi van? Ez a Szíriában élő legősibb civilizáció? Ezek voltak a mezopotámiaiak, meg az Izéka, a ő az Izisz állam. Ez hozzá Hát ők robantják föl! Ezekben a percekben! Ezekben a percekben! Ezt nem hiszem, mikor volt ezt a kardos? Ezt nem hiszem, Robert, Nem kitaláltam, baszd meg! Hát két napja mondta, ne hazudtoljál már meg! Ezt magyarázta. Az, Ezt magyarázta, hogy a szírek azok az ősi, ókori szírek Azt nem azt magyarázta Azt magyarázta, hogy mi ne akarjuk megmutatni, megmondani, vagy elmagyarázni Szíriának, hogy hogyan kell békében egymást Ki, mert, mert ez éve. több ezer éve megy ez egy de, ez akkor, de ez akkor magyarázza amikor éppen keresztények tömegeit, mert keresztény felekezetek írtják hát ki, meg nem ezekben csak e a percekben percekben őket. Hát az, hát az ókori műemlékeket robbantják fel. Ezekben a percekben gyilkolják őket, és a kardos azt magyarázol, hogy mi európaiak akarjuk kioktatni azokat a népeket arról, hogy kell békében egymással élni. Ezekkel, ezekkel a pózokkal. De valójában ez, ez az egész, ami megy a, a nyugati balliberális értelmiségben semmi más, mint a saját öngyűlöle, öngyűlöletük ideológiája. Nem Saját öngyűlöletünk ideologizálni. Nem lehetné ilyet lehet, lehet gyártani, figyelj! A brit birodalmat a gyarmatosításért most mi a faszért basztatják? Hát ők építették Stonehenge-et, nem? Még. A megalitikus kultúra népei gyarmatosítottak francia meg brit zászlók alatt, meg. Hát mi? Itt volt, nem? Hát itt az Atlanti-óceán partján ott vannak a nagy menhirek, dolmenek, kromlekek, az egész megalitikus kultúra. Hát az Európa megalitikus kultúra, meg, a legősibb a világon. Hát olyan fasz, dumának itt már, érted. Ekkora hülyeség, nem hiszem, hogy a kardos, az nem hiszem, ne, hogy a Nem, ilyet hiszem. a kardos, sosem mondanak. Legfeljebb a delfinekkel fognak össze az emberek ellen, de úgy, hogy a delfinek nem akarnak háborúzni, de a kardos majd megszervezi őket. A Delfinek azok köszönik csak halat akarnak. Az nem! Barát. Az emberek ellen össze kell mondanunk. Most, a a most az a legdurvább, amit itt a Puzsér nyomat, hogy tényleg van egy ilyen bolond barátunk, és neha meg is szoktuk őt hívni, anyja szeretjük, meg minden. Vége vagyunk. De ö, ez a gondolkodásmód, ez tényleg baz meg egyébként elterjedt. Én ezt máshonnan is hallottam, tehát a kardosról nem akarom elhinni. De ezt egyébként hallottam máshonnan még annak idején, az iraki háború idején, mondja nekem egy csávó, Jobber volt egyébként, nem is balos, hogy íze, hogy oda megy az a bunkó amerikai söpredék, akik még disznolva értek akkor, amikor ezek az emberek már izzeket építettek ugye, ókori városokat, cikkuratokat, meg egyebeket. Mi, szóval ezek? Jön. Ezek építettek a cikkuratokat? Hát én úgy tudom, hogy egy csomó népot ott átmert, meg kírtották egymást, meg letarolták egymást, de az Nem ezek építették a cikkuratokat, csak az. Tegyünk különbséget a között, hogy valaki az életét menti és az életét kockáztatja, jó? Tehát az, aki beülnek, ők beülnek, a Ausztriában beszállnak abban a hűtőkocsiba, amiben aztán meghalnak, ugye? Ők, és akkor utána mi arról beszélünk, hogy egész, egész Ausztria szégyenkezik, a miniszterelnök a szégyenkezik, ez egész, egész Európa szégyenek hogy ők meghaltak egy hűtőkocsiban. Minthogyha őket hűtőkocsiban zárták volna. Nem az történt volna, ha A német ők... gázautókra asszociálva, de, de nem hogy kigyógyulni, bazmen! Hát nem sikerülhet a két az A gázautó és a kipufogó gázt bevezették, érted? Na, szóval arról, szóval arról van szó, hogy ők, ők nem menekültek semmi elől. Ausztriában nincs háború, nincs, mert nem kell menekülnünk. Ők valójában az életüket nem mentették, az életüket kockáztatták egy jobb életért, egy jobb anyagi körülmények között zajló életért. Jobb körülményekért. Olyan probiotikus joghurtokért, amik bazd meg még csak kifel sincsenek találva. Érted? Ők kockáztatták az életüket és nem jött be. Ők az életüket bazd meg a nem tudom én, a feketére és a piros forgott ki. A plazma témére. Igen. Ez, ez történt, ez történt. Tehát ők, ők, ők erre rávazták. Én nem mondom, hogy megértemlik. Én nem mondom, hogy ez így jó. Szerintem is gaz emberek a. a, a, a, a, a embercsempészek. Ember, embercsempészek. Hogy hívják? Ő. Igen. Az embercsempészek. Csak hogy, úgy gondolom, hogy az embercsempészek nem a főbűnösök. Úgy gondolom, hogy azok a főbűnösök, akik azt, ö, akik azt hirdetik négyék táj felé, hogy gyertek ide, mert itt majd menedékjogot kaptok, meg itt majd állampolgárságot kaptok, ha itt Ők a főbűnösök. Szerintem, amit Ausztrália csinál, az a legkorrektebb. Ausztrália kinyilvánította, hogy bárki törvénytelenül az országának a területére teszi a lábát, soha nem kaphat állampolgárságot. Semmilyen körülmények között, ha menekül, ha nem. Hát ha törvénytelenül az ország területén az nem jelenti azt, hogy visszatoroncolják oda, ahol háború van, de Ausztráliában nem kaphat állampolgárságot. De, ha valaki törvénytelenül Magyarország területére lép egy olyan országból, ahol nem hogy nincs háború, nem határos olyan országgal, amelyik határos olyan országgal, amelyik határos olyan országgal, határos olyan országgal, ahol háború van, az nem menekült. Meddig menekült? Ugye Frankfurtból frankfurt a molmőbe menekül? De most komolyan, azért ne kösünk a Krisztus faszára csörgőt. Ezért tök komolyan mondom, mi, meddig, meddig, lehet, meddig lehet debilizálni egy közvéleményt? Ezzel a fogalommal, hogy menekült. Ugye, ha valaki a háborúból menekül, az nekünk kötelességünk, hogy mi megvédjük őt, és ne engedjük oda vissza. Semmilyen körülmények között. Sőt, háborúzunk, én azt mondom, háborúzunk azok ellen, akik elől menekül. De, de a probiotikus jogkurttal nem lehet megmenteni valakit háborútól, bazd meg! Sose sikerült még! És nem is ez a feladata a probiotikus jogkurtnak. S, és az az igazság, hogy, hogy az embercsempészek azok egy azok egy közgazdasági szükségszerűség. Valamire van kereslet, akkor arra van kínálat. Amíg mi olyan helyzetet teremtünk, hogy érdemes legyen idejönni ők, addig ők ide akarnak majd szökni és bele is fognak halni néhányan közülük. De aki a tengerre teszi a ladikját, mondjuk Algériában, a földközi tengerre teszi a ladikját, hogy az olasz partokat elérje, a családjával az nem menekül, meg aki a török partokra teszi a ladikját, hogy kikörsöl vele klétán, vagy Görögországban ő nem menekül. Ezt is látni kell. Beszéltél a nyugati felelősségről. És hogyha meghal, akkor se menekülés közbe halt meg. ezt érteni kell. A probiotikus jogkurtunk ölte meg nem a hátorban. Beszéltél az a, a Amerika felelősségéről. Szerintem, fel szerintem kell beszélni erről a témáról, mert fontos. Amerikának igenis nagyon súlyos felelőssége van abban, ami megtörtént Irak, Irak északi területein. Nem látták de de annak is van, nem látták előre egy csomó biztonságpolitikai szakértő, már annak idején beszélt nekik arról, az hogy ha a háborúzni kezdenek, ennek mi a következménye, és milyen isztán a csoportok. Csak, igen, csak, igen, csak, igen, csak olyan lobby érdekek, fegyver és olaj lobby érdekek fűzöttek a háborúhoz, hogy ahhoz képest ezek a, ezeknek a tanácsadóknak a... Most érted? Az majd, majd valami, majd az, az, az, annál is egy jelik fiat a problémája lesz. Most a, ennek a busznak nem ez a problémája. Egyébként minden busz megvívett háborúta háborút a... a ott Irakban, ott a Irakkal. Az idős busz ugye kuvaitnál. Az, az ifjabb busz az ugye a az irak, klasszik iraki háborút, és most jön az ifjabb busz, és majd az ő dolga lesz, a Jack busz lesz az, aki majd az ifjisszel meg kell, hogy hívja. Minden busznak jár egy háború Irakban. És szerinted ez a csávó lesz a következő elnök? Mondjam azt, hogy... Van az a vállalkozó. Nem ér, reméljük, van az a vállalkozó. Reméljük, hogy igen. Aki a, a Texasi határt akarja bekeményíteni. Én, én, én, azt gondolom, egy, én azt gondolom, hogy most egy háborús elnök fog jönni. Így is, úgy is. Ha a demokrata lesz, akkor is. Tehát ezt a háborút valakinek meg kell vívnia. És ezt a háborút valaki meg fogja vívni, az ISIS ellen, vagy Oroszország, vagy Európa, az nem. A probiotikus joghortalmatat éppen, tehát nem tudja, nem tudja a táplanyag tartalmat e, Hát vagy, vagy, vagy, vagy az Assad rezsimmel szövetséges, Irán és az Iránnal és az Asszad rezsimmel szövetséges kurdok és a velük szövetséges Egyesült Államok és a velük szövetséges Oroszország. Most ez, ez, ez, a, ez a perspektíva a következő 5-6 évre. Tehát az a kérdés, hogy most 5-6 év múlva vívjuk meg, vagy 3-4 év múlva vívjuk meg ezt a háborút, mi lesz akkor az ISIS? Tehát mi ellen mi, kell majd akkor a háborút vívni? Ezt nem tudjuk. A, ho, ho, hova, hova duzzad addigra az ellenség? Nem jut addig az, addigra az ellenség. Szóval... Ö, ö, majd Conchita Wurst megvívja. <gül> Ő lesz egyébként a Brüsszelben a Junckernek a utódja. Én teljesen el tudtam képzelni. Conchita Wurst. Na, Az az igazság, hogy a Conchita Wurst az tökéletes érv az ellen, hogy, ö, hogy, ö, hogy ö, ezt a háborút megvívjuk egyáltalán. <gül> Miért kéne megvívnunk? És még egy kérdésem lenne egyébként. Csak egyetlen kérdésem. Orbán Viktor, ugye ő az illiberális állam egyébként, az Erdogán, két hónappal ezelőtt még Orbán Viktornak a legnagyobb politikai a két nem volt. Most már valahogy, ne, nem ez a helyzet. Komolyan, az illiberális, a csodás Most is az a, a, helyzet a, a helyzet. Nem egyébként, most nem, a nem, nem, nem. Hát az, az Erdogán az már, most már ízé, most már iszlamizálja a Törökországot, ez most már a most már az Orbán számára ez vállalhatatlan, fordult a kocka, vagy a köpöge. És mi van az tudod, de haberkodott az összes ilyen... Persze, de, de, az persze, persze, persze, persze, persze, de hát ezek mind az csodás illiberális víziói voltak. Csak egy, egy, valami, egy kérdésem lenne, hogy ez az illiberalizmus, hát, hogy így igazából ők Miért akar, mit akarnak igazából? Miért nem akarják az iszlámot? Vagy miért utálják annyira az iszlámot? Vagy mi, mi, miért zavarná őket, hogyha egy isz, iszlamátus lenne? Pedig Mi változna? De mi az, ami nagyon ellenszerbes? Mondjuk az, hogy így a busziskodni nem szabad? Hát ez az illiberalizmus számára elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan. Vagy az, hogy mondjuk a nő az így maradjon a konyhában? Szörnyű bazd, ez szörnyű eszmék. De ez az illiberalizmus bazd meg, hát ez sosem gondol. De az igazság, hogy ők, a maguk keresztény fundamentalista, vagy fundamentalista, se gondolják azok komolyan. Inkább úgy fogalmaznék, hogy a maguk ilyen, ilyen keresztény-középosztályos módján ami nagyon hasonlót akarnak, mint ami az iszlám, csak hát ebben, ebben nekik riválisuk az iszlám. Ők nagyon más nem gondolnak. hogy mondjam, ők... ők ö... ez erőtlen. Nem tudom szokta -e valaki nézni közülünk a Vidám Vasárnapot? Én a Kurúc is olvasom, és a Vidám Vasárnapot is nézem, tájékozódom a világban. Német Sándor, akinek a Rómia Babéria iratör, Német Sándor, volt kiugrott katolikus pap, a hídgyülekezetének a vezér vezérszónoka, pásztora, azt mondja, egyik prédikációjában, hogy nagyon sok fiatal választja az iszlámot Európában. Nem csak muszlim szülők gyereke választja, valaki áttér. És ilyen muszlim szülők gyereke is a harmad generációs tagja, aki már rap-zenét hallgatott, éket az az egyik ilyen lefejezős csóka, az egy rapper volt, egy londoni rapper. Tehát amikor azt mondják, hogy de hát ezek a szerencsétlenek, a iszlám fundamentalizmus elől menekülnek, és Tamás Gásvár Miklós megírja a cikkébe, hogy a legszörnyűbb butaság és barbárság és kegyetlenség összemosni ezeket a menekülteket azokkal, akik elől menekülnek, akkor elfelejti azt, hogy a lefejezős csávók egy része, részének a szülei, meg a nagyszülei ugyanilyen menekültek voltak, ilyen körülmények elől menekültek, és a lefejezős csávók egy része, az, az meg a londoni szofóban nőtt fel, meg izé, meg érted, reppet hallgatott, meg modern csávót, izé, fehér csajokat kurt meg minden, és aztán mégis lefejezős csávó lett valami miatt, valahol az iszlám veszi át egyébként azt a szerepet, amit a szélső baloldal, a szélső baloldali ideológia, volt a 60-as, 70-es években, az iszlám ma az új polpotizmus, meg maoizmus. Ugyanaz, tök ugyanaz, csak vallási alapon. Tök ugyanaz. Tehát nem igaz az, hazugérv az, hogy ezek a szerencsétlenek menekülnek az iszlám fundamentalizmus elől, Azok az ártatlan aranyos kisgyerekek, akiket mindenki sajnálik, én is sajnálok, azokból lehet, hogy ilyen lefejezős csávok lesznek 20 év múlva, vagy 15 év múlva. Láttam egy nagyon-nagyon aranyos karikatúrát a határon szögdösnek át a, a bevándorlók és ott áll két skinhead egy rendesen bakancsal Bomber egy meg gyakorló és ott beszélgetnek és akkor az egyik skinhead mondja, hogy itt jönnek ezek a piszkos bevándorlók a nőket jogfosztani akarják, a puzikat fölkötnék, a jogdalmat elszámolják a hogy hagyad, hagyad már a ba, még a végén megkedvelem őket <gül> Na ez, ez a zárszó, ez volt az apó azért, mert a sír, jövétel folytatjuk.